She's trying na pomáčky doznieva. Povedali sme si, že dnes to budeme ladiť v štýle zlatobránskom. A ako už bolo počuť aj v predchádzajúcom vstupe, myško sa nám zobudili. Tak ja som sa zobudil, jak ste začali. Áno, v správnej chvíli. Áno. Len si sa zobudil o, zhruba koľko, 80 km mimo. Tak si ukazovala 63, 63 km. 63 Asi vzdušnou čiarou. Uhum. No teda, bol si pripravený, len si sa spoliehal na budík? Preste tak. Ja som sa večer e, tak nejak som prehodil manželke, že či si mám dávať budík, lebo, lebo ja tak normálne si nastavím, kedy sa zobudím a zobudím sa. A ona, že nie, však daj si budík. No. A daj si mikrofon bližšie k ústam. A dal som si budík a tým pádom ma ten budík uhum. nezobudil. Uhum. Lebo, a ani ja som sa nezobudil, lebo som sa na budík spoliehal. Štandardne, keď si nastavím okolkej sa zobudím bez budíka, tak sa zobudím. Takže... Ale nevadí, zase na druhú stranu spánok je dôležitý a Áno. musím uznať, že veľmi dobre som sa vyspal. A to podstatné je aj to, že máš plnohodnotný spánok, nebudíš sa často, nebudíš sa skoro, pekne si vychutnáš celú noc, nie? Áno, áno. Musím uznať, že vyspal som sa fakt do sýtosti úplne. Lebo sú takí, ktorí povedia, len, nemôžem len... zaspať, mám problémy so spánkom, budím sa v noci, spotený som. To som mával tiež, hľadal som na to rôzne riešenia a jedno, čo mi zabralo, bolo, začal som užívať z duolajfu deň a noc, čo je ich ako keby taká vlajková loď. A toto mi úplne ako stabilizovalo to, uh -huh. ten, ten spánok. Petr že... panie, to si teraz odbehol pospať trošku, aby vydržal s nami do večera. <laughs> Pozerá sa na nás. Tak... Vyzlieka sa už, už asi je teplá, klimatizoval sa. Pesnička bola krátučka. To tie zlatobránske majú len tak dve minútky a keďže dnes to výborné... takto prestávkovo vyplňame, tak budeme mať krátke prestávky. Výborné je, že... Napriek tomu môjmu budičku, že som v podstate rozlepil oči, obliekol, sa, sadol do auta, išiel som. A dôležitej, že si som. nezabudol si doma všetko. Nezabudol som štúd. Máš, pozerám, že Máma. už vo dverách sa vychvaľoval. Hey, hey, keď budeš chcieť, tak mám dve verzie, jedna je čisto maková a druhá je max s jablkom. Oja, ešte sú teplé? To už asi nie, to sa lebylo včera, včera museli absolvovať ja, ja som, aj cestu. Ja som aktivne prispel k tvorbe tejto štrudle, ale výrobu si uzurpovala manželka. Áno. Čo ona válčekovala? Hej. Mm -hmm, takže cesta je z jej rúk a hej. mak je z tvojich. Tak, presne. Pekne ja som a je to dobre rozd rozd rozdelené, pán planeta. Fungujú ale... spolu ako dvojica. Fungujú, fungujú, fungujú. No, lebo väčšinou to majú muž a žena tak, že ona uveri, uvarí, upečie a on to zje. A záleží ako kde, lebo zoberme si, že u nás do, uh, doma, to máme na, ja, ja mám varenie na starosti. Aj to býva zase, že lebo sa zvykne hovoriť, lebo ja som nepočul, že šéf kuchárka. No je šéf kuchár. Jasné, ale keď zoberieme, lebo chlap má na to ďaleko väčší dar mhm. a keď sa bavíme o varení, tak väčšinou sa ženy do toho natlačia a pritom uh, A hovoríme, aké sú nadšené a oni sú nešťastní. No nie, ja keď sa bavím tak 90% žien nemiluje varenie to znamená, že to nie je ich silná domena a na to varenie sa viac narodili muži, uh -huh. takže keď zoberieme, tak ja normálne vo svojom režime fungujem, mám aktivity a samozrejme upiekol som uh, dezert pre vás. Aj vy? No jasné. Joj, to bude to Kalorické bol, tabulky ja mi som vyskočia. Hovoril, a, si sa a, si a, som mal odvážiť pred maratonu. No. Aj, aj ukuchtil som mňamku. Ja sa skôr a, odvážim to zjeść. Aj, aj, aj som prišiel na čas, aj som si Všetko nabalil ste veci. postihali. No tak, ale to je len no. o tom, že v podstate ten tie schopnosti nášho tela a mysle a duše máme zlepšovať. A, a posúvať ďalej No muži a ženy to majú rozdelené tak, že ženy varujú a muži varia tak by to malo byť? Neviem, či vo, je úplne... Najskôr muža varujú, aby nechodil neskoro. Alebo a potom, ho potom, varujú, aby navaril. Áno, a potom varujú, aby deti neplakali. No, ale ne, najskôr ho varujú, aby navaril, lebo potom nebude mať čo varovať. Tak, takže takže asi takto by som to trojvečko zdôraznil. Áno, pasuje čiže, to. Čiže máme in indiciu varuj na... Dáme ju hneď. No, jasné. Dáme štvrtá indicia vážený. Varuj bude, ale nie dušu na dolíne takže to bude štvrtá jednobodova môžete to dať aj do vety e, žena varuje muža aby navaril, aby var, varoval aby mohol potom neskôr varovať keď ju povaruje <laughs> aby neskončil v Karlových no, varoch aby to neskončilo <laughs> <laughs> uh -huh. No, v každom prípade už sme sa prehupli cez tretiu hodinu tri hodinky sú za nami a mali by sme sa spojiť zase s ďalším elementom. Áno, čiže začíname s mojou, začínali sme s uh, mojou uh, spriaznenou mužskou polovičkou. Lebo no, ale vás tak... poprosím o číslo. Lebo to ste mi nenapísali. Na manželku nemáte. Na manželku. Mám niekde, ale neviem ho teraz narýchlo nájsť. Nie tak mi ho prosím vás nájsť. napíšte Aha, na lístoček. To už som bral, že... Vy že... ste si mysleli, že ju ja už mám na linke, že? že to máš uložené. Že to uložené. mám v tom zozname, ale... Pod čím som si udal, či... Kolumbová, No veď práve, že som hľadal ako Kolumbovú. Ja mám aj priezvisko, aj meno. MM, áno? M -m. Všetko sedí podľa tohto, ale... Vyskúšame, že... Dobre, nebudem hovoriť na hlas. Takže ja som, si, ja som si v tom bol úplne istý, takže vidíte, že niektoré veci sa môžu prirodzene meniť. Vám, áno, máme ju tu, už, už, no jasné, už, dávno, už dávno, sme ju volali. jasné, Dávno, dávno, pradávno. Tak vyskúšame, že či nám zazvoní ten telefon. Naposledy, respektíve, v predchádzajúci telefonát bol 28. oktobra 23. To bol ten 8. maratón asi išla tu vodu zaniesť k svoj Áno, yeah. počúvam. Dobré ráno, dobré ráno, tu je váš ranný budíček. Áno, dobré ráno. Ale vy už asi, ste si, určite, si. vy ste už určite hore nejakú tu hodinku však. Určite, aj viac. Mhm. Aj, aj viac, tak dobré ránko, takto. My Dobre sme sa... Ráno. Manžel je tu. Áno, áno. Pod kontrolou. Vádno, to som rada. Pod kontrolou. <laughs> A prišiel v poriadku. Ja inak. No, ako snášate takéto odlučenia? Dobre, dobre. Áno, tak, ma, tak ma môžeme ho môžeme tu pozdržať trošku. Dobre, dobre, kľudne. Vy ste veselá kopa, takže príde s novými nápadmi, zase sa zasmejeme, parada. <súdňa> No a inak, ako sa vám darí, pochváľte sa, od toho augusta, čože to bol október 23, sme sa, v podstate sme sa počuli len tak neoficiálne, ale nemáme žiadne iné informácie, tak skúste dať niečo takto do sveta von, ako sa vám darí aj vo vašej pracovnej oblasti. Ale dobré, dobré, dá sa povedať, že dobré, pretože ako som vždy hovorila, každý je strojcom svojho šťastia. Mm -hmm. takže, takže vlastne to, čo som si minulý rok zažila, tak uh, som sa rozhodla, že pôjdem niečo študovať, takže študujem. Mala by som skončiť v 27. roku, takže... A čo to je Uvidím za štúdium? Na... Prezradite trošku viac. Uh, human design, uh, možno vám to niečo hovorí, Vznikol jedným pánom, ktorý žil už nie medzi nami a na Ibize on spravil celý jeden taký, taký systém a v podstate je to o tom, aby sme spoznali sami seba, ako vlastne fungujeme, aké sú naše reakcie uh, a v podstate aby sme to spoznali. Nie je to astrológia, nie je to uh, numerológia, síce to vychádza z dátumu narodenia, ale vytvára sa určitá mapa a tá vlastne vám, uh, keď vieme v tom čítať, tak vám mm -hmm. vie podať veľmi zaujímavé informácie. Ale mne zbiera len nešťastných? Práve, že všetkých. Všetkých, ano. ano. Všetkých, aj šťastných, aj niemočšťastných. No, no. Lebo zvyčajne, keď už niekto nastupuje alebo vstupuje do života niekomu, komu má prich vylepšovať jeho život, tak zvyčajne sa mu hlásia hlavne tí, ktorí to majú v takom katastrofickom stave. Mm -hmm, mm -hmm. Hej, hej, Mne sa páči, keď ľudia sa ozvú, že chcú Um, niečo uh, vylepšiť. Alebo fakt ten svoj život obohatiť. A to sa mi veľmi páči, pretože to je úplne iná komunikácia, mm -hmm. kdežto keď naozaj príde rozbitý človek, tak ho treba najprv poskladať, ak sa to vôbec dá niekedy. Ano, ano. Ale toto by sme asi mali riešiť v skôr v tej druhej časti, že? Ano, ano. No my sme uh, ten rozdelili to ako keby na dve také úrovne, že jedna z tých, pr tá prvá časť uh, bude lebo tým, že manželka sa venuje tomu, že vy, vyrába koloidy, uh -huh. to znamená, samozrejme, robí aj poradenstvo. Celá chodí zašpinená od tých koloidov, nie, ako nie, ich vyrába, nie, nie. Nie? Ona, vyrába zla, o, ona, ona, ona vyrába... Ja ale, Ona vyrába zlato, aby jej manžel bol zlatko. Tak, Aha, že... aj nejaké zástery k tomu potrebuje, alebo to... V, no norme, to, sa, to, to, sa k, to sa k tomu dostaneme, ale uh -huh. ešte je jedna podstatná vec, lebo a tým, že bývame so svokrovcami, tak svokra bola taká nešťastná, lebo ja som študoval, manželka študovala, chodili sme každý zvlášť na nejaké kurzy, školenia, dcera chodí na vysokú školu. Každý má domáce úlohy a, áno, a ona, ona nemá nič. Každý má skúšky a, a ona bola hotová. Vy tu budete taký preštudovaný, že ja sa s vami už ani neporozpráva. A vravím, no, porozprávate, lebo ja ju vždy provokujem, vrejím, že a ten kedy donesiete kedy dones on na jaký takže... Ja čakám tiež inak, lebo ste mi slúbili, že budem mať jedného dňa veľa peňazí. Áno, Čakám, čakám, nič. Áno, áno, áno, to je proces, to je proces. Takže táto prvá časť je nasmerovaná na koloidy, lebo to je častá otázka. A samozrejme veľmi veľa ľudí sa v tých koloidoch nevyzná, a samozrejme tie koloidy sa predávajú v rôznej kvalite no a samozrejme my sme sa ku koloidom dostali tak, že keď e, cera bola malá, tak sme hľadali takú takúto prírodnú lekáreň že čo môžeme, keď v podstate občas bola chorá že čo ako použiť a neviem, či koloidy sme mali už začali riešiť ešte pred tým, ako Nikol bola na svete, alebo to bolo... Bolo to, bolo to Peťko, ešte pred tým. Ja si pamätám, že ja som prišla na Karpatsku a to ešte v podstate sme nemali, Nikolku. Tô, tá nebezpečná a... vlastnosť žien, že si pamätajú. <shrá> a pamätajú. A moja manželka <shrá> má dobrú pamäť. Ano. A v lekárne som si um, ešte pred tým kúpila takú malú flaštičku a tam bola, že stovka napísaná. Mne sa stovka páči, nie len ako vo forme bankovky, ale aj tam sa mi to páčilo. Nie, to aj. bolo 10 ppm. Uh, a presne, tam malinkým písmenom bolo napísané, že 10 ppm, ale že 100, ale to bolo myslené, že 100% hej, čisté striebro. Alebo 100 Takže mililitrov? Nie, nie, to bola 250. Nie, nie, to bola veľká. A ešte tam bola kvapka, no, no ja a voda kvapky, no proste to, to ma tak zaujalo a začala som v tom viacej sa e, vprtať. No, no a potom manžel ma ako keby doťahol e, no, no, k tomu, aby sa to mohlo. No a vyrodať. tým, že manželka je kozmetička a vedel som, že... Na to, aby sme niečo vyrábali, alebo vyrábali koloidy, tak potrebujete také tie nejaké splňať zákony. Áno, nebyť iba v kozmetička. Áno, áno. <súdňujem> <súdňujem> <súdňujem> tak, tak, takže preto z, uh, sme sa tým smerom pustili. No ale samozrejme, dneska je, uh, keď zoberieme, že čo všetko vyrábate z tých koloidov, ja viem, ale to je pre poslucháčov otázka, Um, klasika už dlhodobejšie okrem striebra je to zlato, zínok a meď. Tak. ostatné možnosti ako železo a ja neviem, platina a podobne, nenašla som dobre zdroje kvalitného, kvalitného daného prvku. Mhm. Takže je je že, ako Joffrey, čo vyrabal zlaté tehličky. Áno. No, to fascinovalo vždy. sa približujeme, zatiaľ je to tekuté zlato, mhm. takže možno by ste mohli rozobrať také tie jednotlivé, že striebro, že v čom plus ako používať, ako dávkovať. Samozrejme, ak posluchači majú otázky ku koloidom, lebo to je takisto častá otázka, tak môžete to aj priamo... A aby sa nepýtali na to dôležité, napísať. vy si vykáte, áno? Áno. Preto ano. hovoríte v množnom číslu. Áno, áno. Takže to, to je to, čo ľudí šokuje ano, ano. roky, že... Vy vykáte vlastnej manželke. Ja je tiež vykam vašej manželke. No a a, a, a, Nikto sa nečuduje. A nikto sa nečuduje. No, a ja, a, ja je týkam. A, a. Oh, jediný, no deti majú prístup že? Aha, Áno. A my, my vieme, že to je babetko. Takže, takže aj, aj moja, aj moja, aj moja terám. Uh, maminketika, takže... Áno, aj vám tyka. Aj, aj ona je detská duša. Má, má dve ručičky, tak je to ako hodinky. No, takže no. reálne my si vykáme, <laughs> takže ano. je to o takej... Uh, a tak a ako to? my dvaja sa už poznáme. A tiež si vykáme. A tiež si vykáme, lebo ono... Lebo je to te... už ako manželstvo. Áno, také... no. drží to takéto... takéto... Má to svoje také pekné napätie. Áno, a také čaro medzi. Čaro. Tým. A, a tam sa môžete aj tak pekne, keď sa, keď sa vykáte, tak sa môžete tak pekne doťahovať. Nie, ty somar, chodok. Ono to rúca veľa bariér, ano, potom, ano, keď ano. si začnú ľudia týkať. Aj, my si vykáme aj mimo, aby nebol niekto prekvapený, že iba tu. Lebo sú takí ľudia, ktorí sa stretnú a týkajú si, ale keď idú do vysielania, tak to berú tak oficiálne, tak Nie. potom si vykríli. My, my to máme. stále My oficiálne. to máme stále, s manželkou tak. Občas sa stane, že my. Újde, a, a Maželka? Cera po... <ským> Niečo iné. <ským> a teraz hovorí oci, ty si maminke zatýkal. A ja vriem, aha, pardon. Ušlo mi. Tak Zb zbiňové ty teďame újde. No, to to... Dobre, <ským> Ešte kým to ne neújde, tak je to dobré. <ským> takže, takže poďme ku doma, aby sme sa ano, dopracovali. Bo potom tu budeme až do zajtrašieho rána. To druhé ok druhá časť je filozofická, čiže Uh, môžete asi popísať tak, že čo z tých koloidov, čiže koledné striebro, na čo je dobré, aké sú rozdiely, aká kvalita tam je, aké je dávkovanie uh, s čím to nekombinovať lebo veľa ľudí má tak aj, že dám si antibiotika no, Dali ste otázok, môžeme na pol hodinu odísť? Áno, tak preto som dal že pôjdem zohriať polievku, takže ja to tak strategicky robím tak si... nech sa páči, no, vyberte si z toho, čo prvé. Nie, a ja vás poprosím, že, <laughs> že poďme tak, že koloidy rozoberte tak postupne, a, či už je to a, striebro, zlato, no som meč, človek, no. ktorý o tom nič nepočul, tak mi dajte prvotnú informáciu, aby som bol v obraze. Mm, to je oh, veľmi také... Oh... Otázne, pretože zväčša uh, prichádzajú takí nevedomí ľudia práve do predajne a tam niečo tie tej predavačky povedia a automaticky potom tí ľudia volajú mne, lebo už niečo vedia. No a ja mám taký dojem, lebo keď mi pek, uh, hovoril, že by som mala rozprávať o koloidoch, hovorím si, ale veď ľudia už vedia všetko snáď o tých koloidoch, čo tam len poviem. No ale uh, teda keď. Toto to, to sa všetko povedalo, tieto jednotlivé veci, no tak, tak dobre, no. Tak začneme možno, čo to je, koloidné striebro. Lebo, alebo vôbec koloid. Hm? Uh, pán Kršiak, vy viete, čo je koloid? To je teraz som... Otázka na telo. Je, je ešte veľmi skoro <laughs> ráno. <laughs> Hej. Slivovica. No tak, <laughs> aj tak to pán, môže byť? pán Zachorovie vie, čo je koloid. Slivovica, veď hovorím. Hej. A nie je? A prečo? No to už prečo? neviem, to sú zne znamená. Lebo koluje po stole. <laughs> Hej, to znamená, že sú to v podstate ako keby všetko uh, roztoky, aj keď to je nesprávne pomenovanie, uh, kde vlastne je ako keby tá nosná látka, dajme tomu tá voda, a v nej nerozpustné látky, ktoré ale nevytvoria akože spojenie, že sa to tam rozpustí a podobne, ale oni sa tam proste nachádzajú. Hej. To znamená, že nejaký solný roztok nemôže byť koloid. Hej. Ale krv je koloid. No ale dobre, ja by som veľmi nerada posluchačov obťažovala nejakými takýmito uh, nezaujímavými informáciami mhm. a uh, na internete toho nájdú mnoho takých rôznych informácií, ktoré sa týkajú aj charakteristiky, veľkosti tých častíc, koncentrácia a podobne. Aj keď občas mi zavolajú takí ľudia, že uh, troška rýpú, že uh, akú to má veľkosť a akú tam je, je koncentrácia a podobne. Uh, takže tam v podstate ja sa až tak veľmi s nimi nebavím. Dokonca poviem až ne. nepravdy. Uh -huh. he, lebo to sú proste rýpači a ja také to nepotrebujem. Uh -huh, takže v tomto uh -huh. nie som moc populárna vysvetľovať cez telefon, čo je čo. No, takže vlastne, čo sa týka uh, koloidného striebra, tak uh, ono je to tak už dávna záležitosť. Dávno, dávno uh, používali ľudia striebro v rôznych formách. Nielen v tých uh, koloidných, ale aj normálne klasické formy toho striebra. Preto keď um, prišla takzvaná doba železná, kedy sa začalo používať železo na, umývanie, na varenie, jedenie a podobne, tak vlastne mnoho tých chudobných ľudí okrem dreveného, čo tam rýžice drevené a podobne, drevených misiek, tak používali aj to striebro, ak na to mali. To je na tom veľmi zaujímavé, že vlastne oni si takto striebro vážili a potom prišli vlastne na to, že, že sa im napríklad nepokazí mlieko, alebo sa im nepokází proste niečo, kde tam boli tieto strieborné predmety. Ja keď som nedávno videl film Navždy a Ďaleko, neviem, či ste to mali možnosť pozrieť uh -huh. si, Nicole Kidman tam hrala s Tomom kruisom, tom a ona keď uh -huh. išla do tej Ameriky, tak čo si zo so sebou zobrala? Strieborné lyžičky. Uh -huh. Lebo to tam chcela predať, aby si mohla kúpiť pôdu. Takže Vždyť vidíte, tak. že to striebro už aj vtedy bolo v kurze. Určite dávno, dávno aj predtým a skutočne uh, ja viem, že sa v podstate stále traduje, že to bohaté rodiny, bohatí ľudia mali tieto strieborné, ale skutočne aj chudobní ľud si toto uvedomilo, že je to veľmi dôležité, takže keď mali nejakú mincu alebo nejaké tie strieborné veci, tak to skutočne dávali si presne do tých nápojov, keďže neexistovali chladničky, no tak proste takýmto spôsobom si udržiavali uh, tú kvalitu. To znamená, že naozaj to striebro má neuveriteľné účinky, ale ono v podstate aj sa netuší možno ešte do dnešného dňa, že ako to funguje. Hej. Takže, takže vlastne ešte stále sa snažia vedci zistiť, že ako vlastne funguje to striebro, že naozaj dokáže nebezpečné baktérie, vírusy a plesne odstrániť. Tieto patogeny sú hlavne baktérie, oni sú veľmi nebezpečné, ktoré, ktoré nám môžu potom vyvoľať rôzne ochorenia a podobne. Ale aj vy veľmi často používate, že všetko je v hlave, tak nie uh -huh. je to aj v tomto prípade? Presne tak, presne tak, pretože uh, je to také celkom zaujímavé, pretože uh, ja som troška na vedcov taká akože mychnutá, lebo uh, viac menej, keby oni do toho nešťúrali, tak by sme tu mohli byť v podstate úplne v pohode. Lenže uh, naša hlava, akože fungujeme uh, v podstate uh, na základe len 2 nášho genómu. No a, a takto hovoria veci až vlastne 98%, že je odpad na DNA. No a potom to neskôr nazvali, že to je temná hmota a No a to sú, to sú veľmi také zaujímavé veci, že však ako to je odpad. Ej, akože a presne týchto 98%, čo je akože tá temná hmota genomu, tak to je vyslovene ten program na vyliečenie všetkých ochorení. A nielen to, ale aj na rozvoj sám seba, na telesnej a psychickej úrovni. Takže naša hlava to tam má, len že my to nepoužívame a ne, nemáme to vyťahnuté. To znamená, že áno, keďže s tým nepracujeme, nevieme, ako máme týchto 98% genomu vyťahnuť, no, tak potom používame rôzne takéto barličky, hm. Hej. A na to je treba jedné striebro, rôzne ďalšie preparáty, ktoré sa ponúkajú. Len väčšinou, keď aj človek nastúpi do toho školského mechanizmu, tak v ňom skôr určité veci utlmujú, než by v ňom rozvíjali. A viete čo, v poslednej dobe si všímam, že nie je to len o škole, ale je to hlavne o vedení uh, od rodičov. Pretože ako rodičia... Um, no prešli fungujú. si tým systémom školským. Ale zoberte si, že, že kopec detí, čo máme okolo nás, čo sú ich rodiči a klienti naši, tak vlastne tie detská nepodláhli tomu systému. Pretože základ bol v tých rodičoch. Ako náhle ten rodič dáva príklad svojmu dieťaťu v tom, že všetko záleží na ňom, ako sa postaví k svojmu zdraviu, k svojmu životu, k svojej telesnej schránke, tak, tak, tak potom mu nedokáže ani ten učiteľ, alebo ja neviem kto, zničiť tieto jeho... No, tým. ale aj on mal svojho rodiča. No, ale všetko záleží od toho, či Takže, si aj... Tý, čo tu bolo skôr, teraz? vajce alebo sliepka, teraz, že kto to skôr začal to myť u koho? Či z prastary rodičia, u rodičov? No, ono je to také zaujímavé, pretože um, uh, kto je stvoriteľ, napríklad, hej? Teraz akože úplne prechádzame do iných tém. A kto stvoril stvoriteľa? No. Áno? Takže to je ako niečo na amargo toho. Takže keď stvoriteľ niečo stvoril, tak on musel byť takisto stvorený. To no. znamená, že vlastne aj to dieťa nejako bolo stvorené, vyrástlo a dnes už môže uh, tvoriť niečo, čo ho bude neskoro vprimňovať. Ak, mm. ak sa chápeme. Áno. To znamená, že, že v tom prípade aj ono to dieťa, ktoré mohlo nejako vyrásť, nemuselo, dajme tomu, podľa nejakých úper, úplne super uh, výraz. Uh, ale jedného dňa si povedalo, že chce inak. Áno, že nebude to, to typické vaj, jablčko, ktoré padne zo stromu a, a už sa nebude vyvíjať inám, ale môže byť, že sa odkotúľa trošku. No, a presne o tom je to. A keď sa odkotúľa, v tom prípade to má podstatne ťažšie, pretože Uh, uh, má uh, ťažší ten život koľkokrát je to náročnejšie veď ja sama osobne to poznám na sebe, že keď som chcela niečo v 90. rokoch presadiť, no neexistuje pretože, a myslím v rodine pretože som bola zvláštna divná a už neviem čo a bolo to ťažšie Ale pritom mnoho ľudí... Peter tu chváli vašu maminu <laughs> A oni si sedia obaja. <laughs> je, je to úžasné, že mám dobrý vzťah, to sa teším. Ale, ale skutočne to bolo náročné. Ja som to hlavne mala od otca, že vlastne on, on neveril. A do dnešného dňa neverí, že čomu ja sa venujem. A, mm -hmm. a ide si stále tú svoju pesničku. Má 83 rokov. Takže je to, je to naozaj o tom, že mám to ťažšie, alebo mala som to ťažšie. A stále je to len o tom nastavení mysle. Že či teraz sa budem trápiť a, a vzdám to, lebo je to naozaj ťažšie, mm. lebo si poviem, že idem aj tak, pretože viem, čo je možno na konci. A to je presne ten uh, program, ten, uh, tých 98% genomu, ktorý môžeme rozvinúť, to je presne, že mám vyslovene pevnú vieru v ten výsledok. Ja proste neštekujem, či idem dobrým smerom alebo zlým. Ja viem, že idem dobrým smerom, a to je pre mňa veľmi dôležité. Preto som v živote dosiahla veľa vecí, lebo ja som naozaj mala túto pevnú vieru. Uh -huh. hej. No ale vráťme sa teda k tomu striebru. <laughs> lebo toto, hej, hej. toto by sa dalo do riešiť. Takže ak budeme to e, chcieť zmeniť, e, to, ten náš zdravotný stav, tak mm. máme to skutočne e, v rukách, vo vlastných rukách. Áno, no len viete, zatiaľ... prídem ja na trh, povedzme, kde teraz myslím pomyselne trh, to znamená nejaké mm -hmm. tie predajne, a mm -hmm. mám možnosť si toto striebro tam obzrieť zo všetkých strán a ponúkajú mi ho v rôznych podobách, rôznych verziách. A teraz ja som tiež veci neznalý, ako by som mal postupovať, aby som si vybral to správne, lebo nepredpokladám, že sú tam aj tie, ako sa dnes zvykne moderne hovoriť, fejkové. Mhm, mm No, takisto ako aj na trhu, aj v, v, v, v, okolo vás sú ľudia, ktorí majú nejaké svoje skúsenosti. A keďže... Viete, ono, kolejné striebro si človek nejde kúpiť len tak, že idem sa najezť, že ho potrebujem, lebo, lebo ja neviem, som hladný. Takže z nejakého dôvodu sa k tomu človek nejako dopracuje. Buď mu to povie námi, alebo dokonca už dneska aj lekári odporúčajú koloidné striebro na podporu liečebného procesu. Takže e, v tom prípade sa takýmto spôsobom k tomu dostanete. aby som odpovedala na vašu otázku, tak naozaj sa na trhu nachádza obrovské množstvo e, konkrétne napríklad koloidného striebra. A ako si vybrať? No, Vybrať si hlavne úplne prvá vec je, že e, Nemala by to byť plastová fľaška. Určite by to nemalo byť v plastovej fľaške. To je veľmi dôležité. No a v konečnom dôsledku potom e, je dôležité, aby farba tej tekutiny nebola šedá, tmavá, e, hnedá alebo čierna nebodaj. To aj také striebro som videla na internete. A že tam nemá byť ani ten čiarkový kód? Tak viete, čiarový kód ten... E, Jasné, jasné, veď to sú už potom také tie ďalšie veci, lebo to už prechádza nejakým tým uh, skénerom. Takže vlastne je lepšie, keď aj uh, si to človek príde priamo kúpiť a nemusí to prechádzať cez ten čiarový kód. Jasné, aj mm. to sú také určité. Keď už ideme do tých, do tých drobností. Ano, uh, tým, sa v podstate, tým sa v podstate neznehodnocuje úplne to striebro, lebo my takéto striebro môžeme pri vložiť napríklad k nejakej väčšej kvetine a ono sa tie atomy toho spriebra dokážu, dokážu sa zrovnať. Hej? Takže nie je to zase úplne až také nezvratné. to hmm. Keď máte tmavú tekutinu, tak, tak to je prúsar. To... No, lebo Peter mi doniesol sem dnes aj vitacečko, aj, aj tento mm -hmm. kolagen a vidím na fľaši ten čiarkový kód. Áno, to sa všetko dá eliminovať. Viete, zase všetko máme vo vlastnej hlave. Ak sa na to budeme upínať, no tak proste takto tak bude škodiť. Ja som to mám osvedčené. Ja by som to neriešil, videte... len keď on tu koľkokrát hovorí, že či sa to nemá, tak, tak som prekvapený potom. Áno, áno. Hej, hej, hej. Naozaj, čomu dávate dôraz, tak to vlastne vyživujeme. to poznajú všetci áno, ľudia. Všetci ktorí... máme svoju čiarku na chrbt, alebo pod, pod, <laughs> pod pásom zozadu a tiež to neriešime. Ah, hej, áno. <laughs> <laughs> keby sme sa na to zamerali, tak sa potom nikdy nikto s nikým nezoznámi, keby pozeral iba na túto stranu. To niekto má čiarku aj medzi obočím. Áno, aj medzi zúbkami občas. No. Hej, hej, hej, rôzne čiarky máme, no vidíte, taký sme počiaraní <laughs> Ale dôležité, že si urobíme zárez v rámci života a častokrát teda aj, že robíme si zárezy, koľko tých fliaž vypijeme respektíve týchto strieborných verzií že, že je teda dôležité aj množstvo, alebo je ideálne to dávkovať v, takom, v takých verziách, aby som zase sa neprepil? Mm -hmm. no, keďže vieme, že kolejné striebro a vôbec striebro zaberá na rôzne tieto premnožené baktérie, vírusy a, a existenciu plesní, tak v podstate um, uh, je dôležité, aby sme to dodávali v určitý čas, uh, v určitý v určitých množstvách a do určitej miery sa prihliada aj na to, že kto má akú váhu a aký je aký je drsný ten patogén, ktorý ho um, kláti, hej, alebo vlastne aj to, že akú má imunitu ten dotyčný človek, takže skutočne sú tam viacere parametre, ktoré um, ovplyvňujú to, koľko to máme dávkovať. Žiaľ, od roku 2004, keď sme vstúpili do Európskej únie, máme to, teda akože ja. uh, užívať vnútorne, takže uh, ja som veľmi opatrná... Akože... A to, to nám oni zase chcú len dobré? Nie, to oni len akože máme zakazané. akože Pán Zachárov je chyta za slovo, takže len aby som ho na vybližšie nechytila za niečo iné. <laughs> A možno no. práve preto to robí. No to však presne to, takže máme potom <laughs> vybavovačky. Má je... <laughs> no, ale teda máme to len akože zakázané, alebo je to aj trestané? Je to oficiálne zakázané, no trestané. Môžete dostať pokutu, keď... Uh, keď by som ja ako výrobca to ponúkala, že dajte si to, alebo vlastne predajca to ponúka na to, že to môže, môžete užívať, už užívajte to takto, takto, takto, takže bude mať určite nejakú pokutu a možno aj nejaký zákaz. No alebo beriete ale zákazníka farmaceutickým spoločnosťam a pacienta nádejného? Veď o to sa snažíme, že od, aha, aha. ja neviem, tam tej nejakej revolúcie priemyselnej, aby jednoducho sme boli závislí na liekoch a, a to sú proste tie veci. Ja nezavrhujem medikamenty, pretože v niektorých prípadoch skutočne ich treba. A určite ale... pomáhajú, samozrejme. Ale do určitej miery e, dávať antibiotika, keď mám nadchu, tak to už sa mi zdá dosť prehnané. A v podstate ako náhle sa takto e, neuváženie prijímajú alebo teda predpisujú tieto rôzne antibiotika alebo antimykotika, tak vlastne sa e, dos, e, proste tie patogény stávajú rezistentné. A to ešte hovoríte o, o tých, ktorí už sú akože chorí, ale máme tu aj rôzne reklamy na výrobky, ktoré majú liečiť mm. a už preventívne by si ich mali dávať ľudia, mm. že či, tiež to asi nebude úplne s kostolným poriadkom. No určite, pretože uh, preventívne, no áno, lebo ľudia sa boja. takže uh, toto, čo celé je, tento hungoxtov, um, tou farmáciou, tak to je viac menej, um, že to, to chcú ľudia. Veľká väčšina v úvodzovkách, veľká väčšina, iba tá, ktorá kričí, tak uh, oni chcú. Oni chcú mať niečo, aby som bol stále výkonný, aby som nebol chorý a, a podobne. No tak proste prišla farmácia. Chceš? Jasné, je to tu. No. Takže keď je do no tak... A rúška si treba dať rýchlo... No veď, hej, veď, to, sú, to sú veci, ktoré e, presne idú na ten strach toho človeka. Ľudia sa boja byť chorí. Ne? A to je, to je vlastne presne to, že to si do našich hlav niekto zasadil, že nesmieme byť chorí, musíme byť výkonní, stále makať, poďme, šup, šup, šup hej. A to je vlastne to, že my sa potom naozaj e, utiekame k takýmto bláznostvám. A preto, a keď mi niekto aj hovorí, že... Že prosím vás, a ako si to môžem dávkovať, to kolejné striebro preventívne. A ja hovorím, vy si preventívne uh, dávate aj antibiotika, keď vám nič nie je. Dám si Prečo preventívne vlastne? sádru na nohu, aby som si nezlomil. Napríklad. Mm -hmm. hej. Toto je vynikajúci príklad, pán Kršiak, to je výborné. Presne, no, toto sú veci. Keď žena <laughs> pochváli, to je dvakrát pochvala. <laughs> <laughs> a to, to ste vnúkli, hej. Že vyzerajte múdr. Mm -hmm. Áno, alebo že idem si vybrať pre istotu žočník, lebo čo keď náhodou budem mať kamene žločníkové. To, to sú presne, no, to sú, to sú šialené veci, takže uh, ja osobne hovorím aj ľuďom, že keď príde nejaká nádcha, obyčajná nádcha, smrkanie, kýchanie, bolesť hrdla, teplota, tak buďte radi, ďakujte za to, lenže oni sa boja, že vymeškajú z roboty, že niečo, niečo. Hej? A to, je, to, je, to je celý ten problém. Takže mnohokrát sa stane, že aj ja poviem, prosím vás, lahnite si do postele, vypnite mysel a oddychujte a dávajte priestor tej chorobe. Jasné? Keď sú napríklad ochorenia typu uh, takého vážnejšieho, ako je treba aj rakovina, alebo alebo rôzne autoimunitné ochorenia. Tedy napríklad je koloidné striebro a aj s inými koloidmi vynikajúce. Pretože to sú chronické ochorenia, to sú náročné ochorenia a tam vtedy to je akože úžasná vec. Ale akože nejaká obyčajná nádchva alebo aj angína, prosím vás, to je škoda. Škoda dávať antibiotika, škoda dávať striezov, to jednoducho. No. Nič, potrebujeme sa len ukudniť, uvoľniť a telo nám dáva priestor, prísť na iné myšlienky a odísť na chvíľku od toho tempa. A to neznamená, že mu to nechcete dať, že škoda to dávať tebe napríklad, man manželovi teda, <laughs> hej? Lebo manžel, keď má soplík, tak to je už strašná choroba. No, <laughs> <ano>. <laughs> no tak to sa netýka mojho manžela. No nie vážno, teda... <laughs> lebo ten ani soplíky asi nemáva pretože to je akože úžasné, lebo keď náhodou že niečo príde, tak on sa zababuší, on si porobí to, to čo potrebuje a ja ani neviem, že existuje vtedy to je že perfektné lebo zvyčajne ženy behajú okolo svojich partnerov v takom v momente keď no, oni horúčky no to je ich chyba hej. takže ako fakt, prepačte ženy ale ja takéhoto chlapa by som nechcela ja by som takého chlapa nechcela a to je už hneď na začiatku ako si vyže, vyberajú ženy chlapov Ale sú zase aj takí, baboky. ktorí zase za, na oplátku potom sa starajú o svoju partnerku No tak toto by som k tomu vôbec nepridávala na oplátku Nie, <laughs> no, bere, bere to Peter Kršiak to bere tak že keď žena ochorie že ten chlap sa stará o tú ženu ano. vytvorí jej ten také vzájomné servis. že keď raz je ona chorá tak on jej pomôže a keď je on chorý zase ona sa o neho postará to nie je dobrá verzia Nehovorím, že, že sa nemáme postarať o partnera, no. ale že e, proste, keď má nádchu alebo nejakú angínu, veď má tu možnosť sa postaviť, nohy mu fungujú, tak sa môže ísť napiť. Prečo by som mala ja, chorému chlapovi, ísť e, doniesť čajíček? to sa mi zdá úplne absurdné Hej. a takisto aj ja keby som bola chorá tak prečo by som si mala prosím ťa ja neviem, čaj a toto a toto to je len čistá pohodlnosť takže ako mnoho ľudí bude oponovať ale toto je môj názor mm -hmm. môžu ma no. nehovorím potešíte, o potešíte mm -hmm. nehovorím o vážnejších ochoreniach to je mm -hmm. skutočne niečo iné Takže, takže vlastne hovorím o skutočne takých tých obyčajných, to, to vlastne ani neberiem ako ochorenie, to je vlastne len čas pre seba, teraz mi síce teče z nosa, lebo má, ja neviem, mám, ja teplotu, no boža. Tak kedy si normálne ľudia išli do roboty, autobusy plné a každú chvíľu niekto kýchol, soplík si utieral? No, to je prúser, to je prúser, áno a preto sa vlastne potom stali chronické ochorenia, lebo to sú nevyležené takéto obyčajné choroby. Mm -hmm. Takže to zase, ja netvrdím, že teda má človek chodiť do práce s nejakou, nejakou nádchou a podobne. Nie, veď vidíš, že tvoje telo nedáva, tak si láhni, vypoč sa a, a oddychuj. No, no. Do, akože do, roboty si, do roboty si vládal ísť ale auto, ale túto počaj si nedokážeš prejsť <síň> napríklad <síň> hej, hej. v tomto ja som naozaj nekompromisná mhm. teda poďme k ústavu keď to striebro napríklad nie je vhodné, že, aby to zase človek nepreháňal mhm, mh. No, posrite, mnoho ľudí vyrába v našej republike aj vedľa úsusedov koloidné striebro a sú rôzne odporúčania. Niektorí dávajú, že malé ppm, že maximálne 25 ppm v menších dávkach, niekto zase dáva väčšie dávky, preto hovorím, všetko záleží od Dane, danej intenzity ochorenia od stavu toho dotyčného. Proste je tam veľmi veľa tých faktorov. Preto mám aj na fľaške na seba kontakt, lebo mi ľudia volajú. Keď je konkrétne nejaké zaťaženie, tak proste v tom momente to riešime. To znamená, napríklad, ja, čo som sa učila od, od nemeckého prírodoveca, doktora Písa, on teda vyštudoval cytológiu a on vlastne napísal zo pár publikácií, tak vlastne to má akože vyšperkovalo vo výrobe aj teda akože vôbec v charakteristike koloidov a hlavne koloidného striebra, lebo on napríklad dáva 25 ppm, ale 100 ml naraz. Niekedy až 200 ml naraz. Viete? Takže vlastne ja, čo ponúkam, 50 ppm tak dávame, dajme, dajme tomu, jednu poliokou lyžicu. To je približne, čo ja viem, 15 ml, asi tak. Hej, čiže mám určité skúsenosti, ako zaberá koloidné striebro pri určitých ľuďoch, ktorých už, dajme tomu, poznám. A zase napríklad niektorým dávam väčšie množstva, pretože viem, že konštitučne aj imunitne je na tom úplne inak. Takže vlastne vtedy kľudne môže vypiť aj jeden pohár toho striebra. Uh -huh. A keďže e, maximálne množstvo, no, maximálne množstvo, no, proste to by ste museli obrovské litre. E, hovorí sa, že až nejakých 75 litrov by ste museli naraz vypiť, no kto to prosím, vás vypij ani čistú vodu nevypijeme naraz, e, aby ste mohli mať nejaké vážne problémy, pretože e, obličky začnú pri takom obrovskom množstve tekutiny vylatovať a oni potom začnú pre, prepúšťať um, tie kvalitné látky a potom vlastne môže prísť na no, naozaj vážnemu ochreniu obličiek. Takže to nie je kvôli striebru, ale je to kvôli tekutine. To by som prepúšťal už zo všetkých otvorov. <ským> Presne tak. <ským> pre, preto chlapi, keď <ským> vypijú Preto, keď chlapi veľa piva, tak prepúšťajú a no, častejšie, áno. Áno, áno, presne, je to aj o tom. Preto uh, nie je vhodné piť tak veľa tekutín naraz, lebo naozaj sa potom tie obličky oslabujú. A napríklad, keď je úplne že vážny problém s obličkami, napríklad, ja neviem, až no, zlyhávanie, uh, ľudia chodia na dialýzy a podobne, takže to sú fakt zlyhávanie obličiek, tak tedy by som naozaj koloidné striebro vôbec nedávala. Pretože to je, to je naozaj problém práve tých obličiek, lebo oni potom naozaj prepušťajú vážne problém ako tie všetky minerálne látky. A nie, niekde povedzme v, bežnom, v bežnej praxi lekárov klasických objavuje sa, alebo sa nesmie teda objavovať vôbec? Kojné striebro, ako no ja sama poznám klientky, ktoré mi hovorili, že, že uh, volám vám kvôli tomu, lebo mi hovorila lekárka, že mám si nasadiť kvôli striebro. Takže <laughs> sú medzi nimi takíto, takíto osame bežci. Áno, dá sa povedať. Uh, takí zadubenci, ktorí, ktorí to vnímajú, že je to nevhodné, tak zase len to berú buď z pozície strachu, Hej, lebo to nepoznajú, nemajú informácie alebo aj z pozície, že aha, nebudem mať z toho nič, tak musím odporúčať medicamenty, z ktorých budem mať niečo. Ale najväčšia pardon, že vstupujem, ale najväčšia zabava na tom je, že v podstate farmácia to koloidné striebro zakázala. Ale dneska sa používajú rôzne obväzy a obklady, ktoré obsahujú striebro, lebo aj tá medicína zistila, že to striebro je také účinné, čiže keď sú nejaké také veľké... Zmaskujú to trošku, áno. zápalové rany, tak sú normálne obklady a obväzy so striebrom. A je vravím veď, ale to striebro cez pokožku a cez tú ranu sa dostáva do tela, nie? Veď, a a není to o tom, že je to zakázané. Čiže ono to majú takže logicky nastavené, že vnútorne sa to nesmie, ale keď to dávate na povrch, tie sa to dostane dovnútra. Čiže logiku tam nenájdete, ale oni povedia nie, ale vy to nepijete, vy to dávate len na to telo a, a cez tú ránu sa to nedostane, no to iba malinko a okrajovo, ako keď to pijete, takže aj tá medicína sa niekde prirodzene vyvíja a posúva a, a tie ako keby rozdiely tam nájdete a toto je zase, ako keď sme sa bavili o vode, aj tie koloidy, aj to, akú prírodnú liečbu budem používať, ako sa o seba budem starať, tak vždy je to voľba toho dotyčného človeka. No a tým, že vlastne som vyštudovala ako kozmetička, tak keď sme mali kožno lekárstvo, tak nám tá lekárka skutočne hovorila, že ako je veľmi dôležité, čo na tú pokožku dávame. Pretože to je určitý druh informácie a pokožka je nielen dýchací orgán, ale aj príjimací. To znamená, že Uh, ono to presne ako hovoril môj manžel, to prechádza teda do uh, mm. toho krvného riečišťa a ono nám to ovplyvňuje, to krv, či chceme alebo nie. No a vy ako kozmetička, veď oni pracujú podľa mňa dosť často s chemickými vecami, nie? Práve preto ja som nepracovala s chémiou. Mm. Dokonca ešte keď som bola zamestnaná, tak viete, ja som vyštudovala v 91. roku a tam ešte nebola tá. To prechemizovanie také. Áno, ešte a, sme neboli ma... takí zvlčilí vtedy. Asi tak. A skutočne som mala aj veľmi dobrú um, šéfku, takže sme sa vždy dohodli, vieš čo, používajme toto, používame toto. Čiže my sme mali skutočne prírodné uh, prípravky a žiadne také ako dneska, že nejaká maska, ktorú si kúpite, uh, kilovú a to tam dáte naozaj až doteraz sledujem, čo jednotlivé kozmetické výrobky obsahujú. Pre mňa je to dôležité. To, je, to je ako keby som chcela vedieť, že uh, aké jedlo idem jesť. Čiže vy je... ste cez tie uhorky skôr na očiach a tak. A viete, že som to chcela aj spomenúť. Ja. <laughs> Áno, my sme používali uhorkové masky, dokonca e, sme mávali prepeličie vajíčka, z toho sme robievali takisto rôzne masky. E, nehovoriac o tom, že sme si varili masážný krém z kakaového masla, no ako, to bolo, bolo fantastické. Ja som si pripadala, ako keby som bola e, v alchýmii, Takže to ešte vtedy tam frčalo, moja majsterka na strednej bola vynikajúca, ona tiež to podporovala, takže uh, sme sa v tom mohli rozvíjať. Ano, viem tá... si predstaviť, kde je zase tá maska, čo tu bola na stole? Kto to zjedol? <laughs> <laughs> Museli byť pod kontrolou. Keď, hey, hey, keď hey, to bola Avokádova fad... alebo No Tak, tak, presne A to znamená, že aj rôzne make-upy a podobne Vždy som pozerala na to, že či je to fakt prírodné No dnes vám povedia, že je to prírodná kozmetika Ale to preto, lebo sú určité parametre Že môže mať 60% prírodných vecí A vtedy už je to prírodná kozmetika Ale tých 40 môže byť chémia Takže vlastne aj na toto si ako keby človek musí troška posvietiť, Pretože už nie je prírodná kozmetika kozmetika, všetko, čo píšu. Takže, no, treba byť trošička vzdelaný aj v tejto sfére, aby, aby sme vedeli potom, že fakt, čo na seba dávame. Takže, keď e, aj e, tie ostatné koloidy, ako je meď, zinok a zlato, sa používajú aj na povrchové e, účely, tak, tak naozaj to vie krásne tá pokožka vstrebať a vie urobiť tú svoju prácu. Aj cez ten povrch. A niečo na tento spôsob riešite, aj keď idete prať? O, to nie. Pretože nepotrebujem, aby som odstránila mikroorganizmy. tím nepotrebujem. Ja len potrebujem, aby to bolo čisté v úvodzovkách, keď ste, a ja neviem, sa treba, sme sa zašpinili od niečoho a podobne. Lebo šaty si väčšinou dávajú ľudia do práčky a hádzu mm. tam tie rôzne tabletky. Mm. a prášky a zase... a... no a to je práve to naša doba ja mám niekedy pocit, že my strašne chceme byť ako Michael Jackson v, v nejakej tej bezbakteriálnej nejakej nejakom prostredí my všetko tu chceme čistiť, dezinfikovať, odstrániť všetky patogény. A to je škoda, pretože tým viac sme potom oslabení imunitne, pretože, no čo, dieťaťu padne cumlík, ak teda niektorí skvelí rodičia dávajú cumel dieťaťu, tak mu padne cumel a oni teraz rýchlo to idú umývať, nebo dezinfikovať, aby náhodou dieťa nemalo nejaké patogény zo zeme. Hej. Takže, no, treba žiť s bacilmi v symbioze, nie? Ale veď určite, veď uh, moji rodičia sami boli vychovávaní tak, že uh, čím viac uh, špiny, tak tým je to viac. Áno, tak sme sa, to. Hrávali sme sa v pieskoviskách kedysi a nejakých soplíkovi sme neboli. No tak ale však hovorím, keby aj sopliky no. veď to, to deti sa hrávali aj s tými, s tými soplikami vonku bez problémov, lebo to však to nebola choroba. Utrel sa tak, že to mal po celom lícu. Áno, áno. Ale viete, ja mám skúsenosť, keď sme boli kedysi s rodinou v Bulharsku, No, viem, že doma bola čistota, až niekedy možno veľká, a tam mm. sa to aj ukázalo. Ja som bol trošku taký samoraz tým, že som chodil na tie týždňovky. Takže mhm. oni všetci okolo mňa mali hnačky a ja som tam chodil ako kráľ? No, vidíte, toto je tiež výborný príklad, pretože fakt čím viacej sa snažíte byť v nejakej čistote, sterilite. prehnanej čistote, až sterilite, presne, mm -hmm. no tak to potom uh, ste naozaj uh, uh, o, málo odomní. A to netvrdím, málo že odomi. teraz treba mať doma bordel a pavučiny a neviem čo, všetko, áno? A za chodovú dosku. <laughs> <laughs> Ale dobre, že to hovoríte, pretože skutočne si môžu ľudia to zobrať takto, že však sa nebudem musieť ani umývať, mm. a ja to môžem mať prách,. a no, Všetko s mierou, ľudia zlatí, to všetci vieme, všetko s mierou. Keby sme boli v češtine, všechno s mierou i s Takže to, to, je, to je všetko hľadať v tom taký zdravý rozum. Hej. Aj taká nejaká politická strana bola počas tohto, že zdravý rozum. No lebo idete do nemocnice, kde teda tvrdia, že všetko majú vyglancované a dostanete tam žltačku. No, tak toto, ja som toho bola uh, skvelým uh, svetkom, pretože otco zobrali do, do nemocnice, uh, pretože mal problémy s močením a aby mu teda naozaj neodyšli obličky, tak, tak teda ho museli hospitalizovať. A na druhý deň, že bohužiaľ nemôžete za ním prísť, pretože dostal nejakú baktériu. Mm. že prosím vás, akú? No a dostal presne tú baktériu, ktorú dostanete len v nemocnici. Mm -hmm. tak... no. a... a ešte aby no. nedostal, keď tam už išiel. No. Hej, hovorím, oci, no super, máš tu aspoň kamoša. Aby som to nejako teda mohla mm. uh, premiesniť na tú, na tú pozitívnejšiu stránku, lebo by z toho bal, jak čet kríža. No ale ide o to, že my aj niečo vydezinfikujeme a my si myslíme, že to teraz bude hodiny čisté. Preboha, ale však v tom vzduchu sú baktérie všade, to by ste museli naozaj sa zavrieť do nejakého, ja neviem, vákua. A hlavne a dýma, v tej nemocnici, viete, tam príde kopec ľudí, každý má svoju inú diagnózu, chorobu, no a keď sa tu tam stretne pohromade, no tak to musí mať nejaký výsledok potom. Premieša. Premieša, mutanti tam takýto vzniknú. No, to vám ani rúško nepomôže, tá aj skafander hmm. možno. No, no preto napríklad zdravotníci vedia, že a, a aj doktory, aj sestričky, že keď je ten pacient, že má nejaký vývod, tak, um, čiže že to telo má napríklad nejaký, že má problémy s vylúčovaním, alebo má vývod z hrubého čreva, tak oni robia všetko preto, aby čím skôr ho dostali z nemocnice, alebo vedia, že tá nemocnica je taký priestor, kde tie baktérie mikroorganizmy sú a že ak on tam ostane, tak určite tam niečo chytí a majú väč väčší problém, ako keď on je doma, kde je to ďaleko čistejšie a starovnejšie. No, uh, Peťko, uh, ja skúsim vás zastaviť uh, alebo prerušiť, pretože jedna z vecí, čo je môj názor, môžem sa miliť, uh, a, ale zatiaľ, čo som odpozorovala, si osobne myslím, že... Um, toto sa nedá chytiť toto sa nedá chytiť jediné vaša mysel keď ste niekde v nejakom uh, zdravotníckom zariadení tak určite, že to nie je luxus. Určite, že sú tam okolo proste chorí ľudia a na vás to psychicky vplýva. A tým pádom sa oslabuje imunita. Či chceme, alebo nechceme. Prečo to bolo za covidu také? Lebo ľudia sa báli. No. Ľudia nevedeli. Hlavne, keď na vašom nevedomosť... oddelení aj niekto zomrel, tak to ešte vás mohlo viac poznamenať. No ja som toto zažila na vlastnej koži minulý rok, pretože otec bol, medzi, bol vo, vo fakultnej a bol medzi šiestimi ľuďmi, z toho dvaja tam v tom momente, keď ja som tam bola, tam zomreli. Mm -hmm. A to proste máte otvorené ústa, oči, no hrozné, hej, akože ten pohľad. A teraz, moja mysl mohla urobiť to, že... A úplne raz panika. Mm -hmm. a môj otec urobil presne to, že, že ja potrebujem oteľto odísť, lebo zo šaliem. A to je presne to, čo... Potom kláti tých ľudí na tej zdravotnej stránke, že vlastne dajú priestor tej temnote v uvodzovkách a aby mohla vlastne prestúpiť a potom môže prísť čokoľvek. Jasné, vo vzduchu je čokoľvek, rôzne baktérie, um, plesne, ani nehovorím, mm, plesne no. tak. Takže A toto vlastne sú tie veci, ktoré potom človeka dostanú do ochrňa. Vidíte, plesne takto, to bola... To Hej. bolo prvé čarovné slovo, čím, čím ste dostali manželku. Čo narobíte? Keď pustíte von klasiku, tak to sa chytí. To sa lepí. To sa lepí. Áno, takže uh, samozrejme, a my máme takto filozofické doma debaty, lebo určite tá pravda je vždy niekde v strede, ale je rozdiel, keď je človek, že doma sú traja ľudia a relatívne zdraví, ako prostredie, kde chodia ľudia kýchajúci, kašlejúci a v podstate tie rôzne mikroorganizmy a baktérie sa tam rôzne miešajú, kumulujú a sú v nejakej koncentrácii. Lebo mm -hmm. to je to, čo sa robí, pardon, ešte v škôlkach, mm -hmm. že keď je tam veľa detí tak, a majú zavreté okná, no tak samozrejme príde tam jeden coplíkový, tak tie učiteľky vedia, že musíme vetrať aby tam bol čerstvý vzduch aby tam ten vzduch nestagnoval lebo tým pádom tam dochádza k filtrácii alebo keď je to pozatvárané, lebo vonku je zima náhodou aby deti neochoreli a je tam taký soplikový no, teraz napríklad soplikový kámoš, mm. no tak proste celá škôlka ochorie, lebo v podstate v tom lebo sú kamaráti no, no, lebo si sopliky tak pojav útrem Utrý, no, tebe je to kolektív, chcú byť všetci jedno tak. Nenechajú ho v tom. Aho. No a toto, čo povedal pán Kršiak, je veľmi zaujímavá tiež myšlienka z toho dôvodu, pretože áno, lebo však sú kamaráti. A e, toto sa mi častokrát stane. Príde mamička a povie, že no, e, do školky nám chodí pravidelne ten chorý chlapec a potom aj to moje dieťa je stále chore. No, a to nie je o tom, že ono niečo nachytalo od toho choreho chlapca, ale ono chcelo byť doma pretože doma je zábava v tom zmysle, že aho, môžem byť na mobile, môžem byť pozerať rozprávky. A toto to je proste zábava, pretože keď tam nemá nejakých zaujímavých kamarátov v tom e, prostredí predškolskom školskom, no tak potom sa mu nechce chodiť do tej školy. Preto sme mi boli zdraví, že sme chceli byť v tej škole. No, napríklad. No, len tí vedomosti, keby tak naskákali do hlavy. Joj, otvorili ste tému, o ktorej by som vedela rozpráva zase ďalšie, ďalšie minúty. Tak budeme pretože, mať na to priestor no, ešte. Je to, je to naozaj zaujímavé aj s tou imunitou, aj s tou našou hlavou, pretože osobne si fakt myslím, že netreba uh, zbytočne Uh, chrániť sa pred nejakými ochoreniami a podobne uh, chrániť sa môžeme jedine tak že žijeme skutočne svoj uh, svoj život s radosťou. Mm. s radosťou a to ja, ja to stále prizvukujem buďte spokojní pretože ak ste nespokojní toto by som chcel, tamto by som chcel a toto nie je dobré a hen tamto nie je dobré no to skôr či neskôr príde nejaké ochorenie a, a buďme radi, že príde len nejaké soplikovanie, pretože väčšinou z takéhoto myslenia prichádzajú ochorenia vážnejšieho typu a to je potom zlohava Takže máme striebro, neviem, či ste prechádzali aj zlato Zlatu sme možno nie, lebo vás, vy ste tu neboli, tak sme vás nechceli ohovárať no, Tak môžte, už som lebo, tu tak, tak už mo... Varil polievku výbornú Nie, len som zohrieval Zohrieval, no Hej, ej, hej. No, ak by sme teda hovorili o nejakom tom vnútornom užívaní, o ktorom akože nemôžeme hovoriť. No, <laughs> takže tak... hypoteticky, teoreticky, keby to niekto <laughs> chcel vnútorne používať. Na jeho, na jeho nejakú, nejakú zodpovednosť, uh -huh. tak uh, ja teda uh, som veľmi spokojná s koloidným platom, uh, vyslovene na takúto nielen ako obrany schopnosť organizmu um, byť, byť sám sebou a silný. Okay? Toto je troška iná obraný schopnosť pri striebre, tam vám naštartováva imunitu a, a tzv. v činštine vejčky. Ale uh, pri zlate, tak tam vlastne obrany schopnosť toho myslenia a toho uh, tej sily prežiť. Okay? Prežiť v tom, v tom dobrom stave, keď by som to tak mohla zjednodušene povedať. To znamená, že koloidne zlato, liať do seba hlavne z toho dôvodu, že chcem byť naozaj odolný voči rôznym atakom spoločnosti a, a, a aj svojej mysle. Pozor, lebo častokrát sme atakovaní svojou myslou a to je najväčší najťažší oriežov. Čiže ten veľký vplyv je na ten mozog, na tú myseľ? Či... Presne tak, na mozog, hlavne mozog všeobecne aj omladzuje. To znamená, že nielen na e, zvonka, ale aj vnútorne vyslovene omladzuje. Ale teraz neberme to, že teraz ja budem nejaká pekná e, 50-60 ročná a teraz nemám žiadnu vrázku. Pozor. E, omladzuje a e, udržiava pevnosť pevnosť toho tela, toho, tej, toho celého skeletu, tkanivá, um, proste svaly a tak ďalej. To znamená, že takú tú mladosť, hej, proste bunky sa vedia rýchlejšie regenerovať a jasné, že každá bunka musí odumierať, ale neodumre poškodená, ale odumre tou nejakou určitou v um, že už je použitá. Hej? Teraz tam vznikajú nové bunky a tak ďalej. Čiže hmm. na pohybový aparát, vynikajúce. E, dokonca, keď niekto, má, e, keď niekto má problémy s kostiami, kĺbami, tak nielen užívať, ale aj priamo na tie miesta striekať. Keď uh, má, pov povedzme, problém s bedrovým kĺbom. Presne tak. Striekať to, na, skluby, ten, na to miesto? Tak, striekať na to miesto. Zlato. Uh, zlato. Na to miesto, Ale, to zlato, áno. To zlato. Uh -huh. Hej, koloidne zlato. Uh -huh. A vlastne, koľkokrát len si na to spomenie. Koľkokrát, hej. Uh -huh. To znamená, že mnohokrát na to môže to striekať, uh, um, popíjať to. V, v, v... kúpať sa v tom asi to by nebolo ideálne. No, vyrobiť toľko, no. To je, zlato asi, sa vyrába komplikované. To, asi komplik, to nie je ako to zelené zlato-chmelové pivo. Nie, nie, a, a, nevieš, a nevyrobi sa to ani tým, ako striebro. Je to kol, no, tým, že je to tvrdý kov, veľmi ťažko mm. sa to, uvomnieť. Toho toľko nebude. Mm. A preto ja som uh, prekvapená, že dokáže niekto urobiť 25 ppm. To je akože pff, nonsense. To je si neviem predstaviť. A fakt ten generátor, ktorý má naozaj vyrobiť um, kvalitné, kvalitnú substanciu elementárneho zlata, no tak to, to trvajú, to sú hodiny, dni, to niekedy 3 dní vyrábam prostě jednu flašu. To ide non-stop. To asi vám taký klasický pivár povedal, ja pijem 25 deň, to nie je problém. 25 pijú. Hej, No a v podstate to zlato ešte aj, ako keby aj na tej mentálnej úrovni, ako keby otvára ten pohľad, taký ten... Ja normálne to môžem vidieť na tých ľuďoch, ktorí užívajú kolejné zlato, že sú zrazu takí pokojnejší, takí, uh, uh, užívajú si ten život, sú takí uh, spokojní. To je, to je úžasné, to vidieť na tých, a presne o to ide, aby sme tu ako ľudia boli spokojní, a nie aby sme stále vyťahovali nejakú uh, vec, ktorá sa nám nepáči. Lebo tak, ako som možno kde si na začiatku povedala, že čím viac sa budem na to zameriavať, tak tým viac to vyživujem. Takže vlastne človek by mal sa fakt pozerať na veci z tej lepšej stránky. Lebo aj tá hrozná vec má nejako tú aj lepšiu stránku. Takže koloidné zlaté toto otvára. Vyslovene otvára ako keby toho ducha, takouto, ako keby otváral myseľ, tej pozitivite. To je taký elixír, keď to tak počúvam. Elixír, ale nie mladí, ale elixír toho... toho. Tej pohody. Toho, tej pohody, spokojnosti. A aj, aj múdrost tam ide? No jasná, lebo... Si, postriekam si a a a no, hlavu a... Treba, treba striekať, treba, treba. <laughs> tak to príde nakoniec, takto. A... Áno, dokonca to zvyšuje tú inteligenciu, takže keď máme nejakých tých, ktorí majú menšie IQ, tak vedci hovoria, že vlastne ako sa narodíme z IQ, tak tak aj zomierame s takým IQ, takou výškou. I ja som si toho není úplne, nie že... ne som s tým úplne že... mám pocit, že keď som sa, to by som miráč už chodil hneď od narodenia, som to vedel využiť. Ale teda je povedzme aj cenový veľký rozdiel medzi striebrom a zlatom? No, keď si zoberieme, že litrovka striebra stojí 47,70 a litrovka zlata nejakých 80 eur. Raz toľko to máme. skoro, no. No, no. Skoro. Akože, koloidné striebro sa vyrába veľmi jednoducho, je to meký veľmi dobre kujný, takže tam a aj nákup tých uh, elektrod nie je taká finančne uh, nákladnosť, ale, mhm. ale pri tom zlate, no, to sú proste čisté, 24-karatové. Um, Víte, Peťko, my máme normálne doma kope zlata. No to majú, <laughs> majú, majú doma, Peter má doma kope zlata, no, hlavne jedno veľké, no. takže... Áno, hovoriace. Ak existuje zlato, striebro, existuje aj bronz? Existuje aj bronz, určite, Koloidný. ale to už je zliatina. Nie, lebo to je to je vlastne zliatina, ale připovedané, to je zmes s uh -huh. meskovou a to ja potrebujem, aby to bolo čisté. Mm -hmm. Čiže ma spraviť jeden koloid, druhý a potom ich zmiešať. A to už bude žliadná no, zliatina potom. to, <laughs> to, to, to už zmesť. nebude zliatina. <laughs> no, nie, potom, čo ešte z tých kovov je, je koloidná meď tak tá je zaujímavá mm -hmm, tiež. Mm -hmm. Je nejaká medonosná včela, taká čo nosená. Áno. <laughs> <laughs> hej, hej, meďonocná, hej. No, uh, meď je taká zatracovaná, pretože veľmi sa aj ľudia boja, hej. Kedy si uh, sa používali na uh, nádoby, uh, nádoby na varenie z medi, ale potom sa zistilo, že to uvoľňuje uh, tú meď a spôsobovalo to nejaké tie ochorenia, ale tuto sa jedná zase o koloid, takže tu sa nie je čoho obávať, pretože ten kov, ktorý je obsiahnutý v tom koloide, tak ten sa do 8 dní vždy dostane von z tela. On nemá šancu sa udržať ja. uh, v teličku, to, to automaticky ide preč, to nemá dôvod, prečo by sa mal tam udržať. No a Áno, by ste sa nadýchli. Ale všetkého veľa škodí, to znamená, keď užívam striebro, nemal by som zároveň aj zlato, alebo môžem? Keď myslíme, že zároveň, tak uh, nemyslíme to v rámci, že lupnem si toto a v zapätí lúpnem dôpe. Prevencia, tak a tak. <laughs> Hej, ale, ale v rámci jedného dňa sa to dá. Uh -huh. Dá sa to, to znamená, že napríklad zlato jednoznačne je vynikajúce cez obed zinok aj meď je dobré v priebehu dňa do poludnia alebo popoludní a striebro jednoznačne vždy večer a na noc. To je tiež jedna z tých vecí. To je jinová energia, to potrebuje toho človeka mať v, kľude, v pokoji, po slovenských v pokoji, v, v, naozaj v oddychovom e, režime a vtedy perfektne zaberá koloidné striebro. Kdežto tie zostávajúce tri koloidy, ktoré teda vyrábam, tak tie treba radšej v dopoludnejších hodinách, lebo teda v rámci toho dňa. Ano, no, keď medzi... si k vám medzi... partner lahne večer, mal si zlato prísť na obed. <laughs> <laughs> a, ale aby ste sa nie, nie, Nedomotali. Nie, že keď má boli bedrový klub, tak zlato, poď sa šúchať túto. <laughs> to o, nie, o, o ano, partner, nie je. Áno, partner nie je to práve zlato. Áno, áno, No, ale to je byť... dobrý nápad. Toto by som vyskúšala. Podľa mňa to bude zaberať. No, ja, mali by ste ma, ma partnera, ktorý má ma... Ma bolia výklb a v tej chvíli, keby ste mu chceli no. pomôcť, asi to nebude veľmi účinkovať. No, no, vie, asi pretože... záleží, čím sa budete šúchať o, o, o, ten, o ten bedrový klb. No, lebo Pupikný. vlastne si zoberme, prečo toho človeka bolí bedrový klb. Tak buď ma nadvahu, ej. No, alebo... alebo... A teraz, na prečo má nadváhu? Lebo lebo e, nie je spokojný vo svojom živote? Prečo nie je spokojný? Lebo manželka má príliš e, nemojka. Takže ideme k podstate e, toho problému. Dobre, prečo A keď je aj mojkana a necíti nadváhu, tak potom čo to môže byť? Áno, potom to môže byť zase len jeho mysel, toho dotyčného. To znamená, pán kršak vás boli, Bedrovíko? Nie, ja nie. Hovoríte? Ja som v pohode, môžem kľudne spraviť drepy. Ale informujem sa, keby na hodov niekto v mojom blízkom okolí. A nemôže to byť tým, ano. že nosí mobil o vrecku? <laughs> to je zase len vec, ktorá, ktorá môže mútiť ezotéickú hladinu mm -hmm. v našom mozgu. Takže mobily, áno, televízor a všetky tieto elektromagnetické žiarenia, zase tu niečo, čím nás môžu dostávať zase do toho strachu. Veď mm. ako koľko ľudí používa uh, ten mobil, že ho má v rukách. Určite viac v rukách ho máme. A prečo nás nebolia tie ruky? Ale bedroví nás boli. Mm -hmm. No však Ale... inak ako čím uchopiť ten telefon? Len rukou? No jedine rukou. No. Nohami noha by to bolo ťažko, no. No A ruka, ve tá máme všetky reflexné zóny, to je, to je najdôležitejšia e, príjímacia zóna, takže vlastne by sme, by sme v podstate mohli, e, mohli by naozaj o chvíľku, ja neviem, mať problémy fakt s tými rukami. Hej. No ale dobre, ideme k tej veci, čo sa týkalo toho bedrového klbu. No, môže to byť potom zase záležitosť jeho výživy? Pretože um, prijíma uh, chabé potraviny alebo jedlá, ktoré nemajú dostatočné množstvo výživných látok a tým pádom vlastne jeho uh, kostná drenie je dostatočne vyživená. Alebo tam jednoducho uh, málo prijímal tekutín a sa vydierajú tie klby. Veď mm -hmm. tá synoviálna tekutina musí z niečoho fungovať. Uh, existujú v práškovej forme tieto uh, hyaluronové kyseliny a to vám vie vyschnúť. Ale ako náhle to spojíte s vodou, tak to je krásne názivo. Takže toto potrebujeme. My potrebujeme správnu výživu tekutiny, adekvátny pohyb, nielen sedenie na zadku, ale adekvátny pohyb. A tu v maratone si užijeme pohybu, to vám poviem. Ja som pár ľuďom hovoril, že idem na maratón a oni, kde ideš behať a ja... Áno, len dobehňam a sedím No, takže adekvátny pohyb To je tiež vynikajúce Toto náhratie, pretože maratón Ja osobne nie som nadšená Že niekto beháva Takéto, takéto maratóny Je to proti prírode Je to proti uh, zdraviu Toho človeka mhm. Prečo uh, vrcholoví športovci Idú tak skoro do dôchodku. Aj baletky Hej, no. ale pán Lasica so Satinským to mali tiež v jednej zo scénok, že vlastne oni neodporúčali beh lebo kedy človek beží keď je vo hrození aj na záchod a keď, no, keď je vo hrození je je že ho naháňa nejaké zviera alebo tak a mal by chodiť pokojne tak komodnejšie Uh, možno ani nie, ale, ale určitá nejaká taká dávka tej aktivity by tam mala byť. To znamená, že na to, aby som rozpumpoval srdiečko, tak môžem použiť na to rôzne veci, mm. a ktoré ma zaujímajú, ktoré ma potešia, ktoré vo mne vzbudia radosť. Ležže Uh, všimnite si tých, ktorí dobehnú tí, uh, tí športovci však sme uh, pozerali s manželom <laughs> <cez> v <vianoce>, Tokio <laughs> <Ano>. <laughs> Hej, zimné olimpijské hry a to bolo, bolo neuveriteľné. tí ľudia, ktorí dobehli tak to ste videli zhrozenie na tých tvárach No však oni aj zo, biatlonisti, vyhrali, biatlonisti teraz jak bežia tak oni prídu na zem spadnú za čiarou no. A Také dýchajú, šiavené. dýchajú, dýchajú. No aj viete, aj pri partnerských zväzkoch, no nikto nepovie frajer, frajerke, nechceš sa mnou bežať. Ale iba, že ja, chodiť, to stačí. Áno. <laughs> Ale áno teraz, chodiť, sme, tak. teraz sme odskočili, takže do, dokončíme koloidy trošku. Dokončíme koloidy a potom sa budeme venovať ešte tej druhej tej téme. Filozofii. Takže čo je také dôležité? Ešte čo sme... Meď, meď sme nedokončili. No, že na, sme na, na čo je ona účinná? Uh -huh. uh, tá koloidná meď, um, áno, hej, v podstate to je <coughs> veľmi dôležité si uvedomiť, že ona, aká je v prapodstate tmavá, tak ona pomáha uh, ako kedy farbiť napríklad šedivé vlasy. Akože mám klientku, ktorá si kupuje litre, médi a ona, ona to používa na šedivé vlasy. Hovorí, že to zabera. Mhm. No potom uh, aj predchádzať vlastne tomu, aby na tie vlasy šediveli. Ale teraz tiež... Uh, Musím sa pristaviť, pretože ak budem do seba ládovať nekvalitné potraviny a nebudem sa hýbať, nebudem príjimať dostatočné množstvo tekutín, dokonca budem nadávať na všetko okolo, no tak vám tie vlasy budú všetko aj keď tam budete dávať lítre toho tej medi. Čiže nie je to superlatívna nejaká vec, ale je všetky tieto kolódy to je pomôcka. Hmm. Nič neurobí zázrak. Uh, len vy a váš postoj urobí zázrak. To znamená, že fakt tá kolojná meď pomôže v rámci tomu tých šedivenia vlasov, <coughs> potom aj na tú vitalitu vlasov. Dokonca vám vie dodať aj takú, tú, um, tú, takú energiu, ktorá pramení od srdiečka cievného systému. To znamená, že má človek ako keby tu. Uh, takú odolnú krv lebo keď napríklad vás um, chytí nejaká um, baktéria alebo sa premnoží nejaká baktéria alebo um, máte parazity ale zápätí na to, keď vy dobre vyživujete krv, čiže táto koloidná meď k tomu pomáha tak vy sa môžete uh, stať imúnni voči týmto patogénom a oni automaticky odumierajú, pretože jednoducho nemajú oni ten, ten pohonný motor k tomu, aby sa mohli rozmnožovať. A keď ste single a budete užívať meď, tak sa vydáte alebo oženíte, lebo dnes nadar nadarmo sa spieva meď veďku, mm. daj labku, pojdeme <laughs> na svadbu, to posúbam, tak keď to bočúvam, tak tá koloidná meď nebude dobrá, trebárs pri jej le leukémii? Le Presne tak. Presne tak, ona je vynikajúca práve na to e, spojitosti aj so zlatom, práve e, na tie ochorenia tej krvi. Hej? Aj, e, aj nervy. To znamená, že keď e, je niekto napríklad e, taký výbušný a pracuje e, hodne s tými emóciami, tak preňho je tá meď veľmi dobrá, pretože je dobre uchopiť tú, uh, tú vlastne tú prapodstatu tej emócie a nemusí sa zbytočne vyčerpať. Uh -huh. hey, lebo vyčerpávame sa hlavne z toho dôvodu, že tá krv je slava. Skúsime ešte spomenúť aj prvého poslucháča, ktorý nám píše, lebo sa tejto témy uh -huh. dotýka. Mikuláš by mal byť pod týmto mailom. Chcel by som sa opýtať, ako dlho môže byť skladované koloidné striebro v sklenenej fľaši? No, z určitého dôvodu tam, teda predpísaného dôvodu, tam musím dávať na flašku aj dobu spotreby. Mnoho internetových zdrojov píšu, že do troch týždňov by sa malo minúť maximálne troch mesiacov. Ja to už mám za tú dobu, čo to vyrábam odskúšané, že to striebro, pokiaľ je dobre skladované, vydrží mnoho. Mnoho až rokov. <kým> to znamená, že tam sa toho netreba obávať. Tá účinnosť tam je. Skladovanie by malo byť v tme. Nemalo by na tú flášku dopadať slnečné svetlo. Mm -hmm. Takisto, aby to nebolo pri tých elektromagnetických zdrojoch. Ako som už spomenula, môžete vyrovnať tie atómy alebo molekuly teda striebra tým, že dáte na nejakú dobu uh, flašku s koloidom k, ku kvietku a takisto vlastne je dôležité, aby to nebolo v chladničke. Je to nevhodné, aby to išlo, kleslo pod 5 stupňov. Uh -huh. <klasujem> Takže to je vlastne skladovanie a, a užívanie. Hovorím, že to striebro, aspoň teda to, čo ja vyrábam, tak má kvalitu dlhodobú. Um, otázka taká je, že keď uh, tá flaša je originál a neotvorená Alebo kúpim si liter, vypijem pol litra a teraz ako dlho skladovať A či tá účinnosť je tam taká istá, že to je ešte také často, čo sa bude Áno, vlastne, čo sa týka otvoreného Hovorím, keď je dobre skladovaná, nie je problém aj keď je to otvorené ak by to bolo neustále, preto keď napríklad niekto si kúpi litrovku, tak ja hovorím, že nech si to preleje do, do štvrtlitrovky. Ako, ako otvorené aby... myslíte, že normálne len otvorené a naspäť zavreť tým ano, vrchnáčikom. Že, že nie bez vrchnáčik, ano, ano, ano. Že, že kúpite si litrovku a teraz pol, pol litra z toho vypijete. A, a vrchnáčikom prv... to zavrem? A... a vždy to otvorím, nalejem si, zavrem, odložím do, do dobreho miesta, ale tým, že už z toho odpijam, tak sa tam nedejú nejaké tie procesy. Takže toto je to Áno, prostredníctvom vzduchu, hej, vzduchu. Preto som aj hovorila, že keď je proste veľké balenie, tak je dobré, keď to človek užíva, čo ja viem, vie, že minie len polovicu z toho, no tak nech to každú chvíľku neotvára stále tú litrovku, ale nech si to preleje vždy do nejakej menšej flášky a tu nech otvára pravidelne. A o to ide, aby tam stále ten vzduch nevnikal, lebo uh, aspoň čo uh, hovoria aj rôzne internetové zdroje, že sa tým znehodnocuje, lepšie povedané, nemá až takú účinnosť. Ja toho nie som názoru. Nepotvrdilo sa mi to. Tým, že sa nedá uh, koloidné striebro uh, ako keby vytestovať, aké má PPM, vraj to existuje na to elektronový mikroskop, ale nikdy som sa s takým nestretla ani nepoznám takú publikáciu, že by to niekto robil, uh, Existuje ale tzv. Tyndalov efekt, to sa dá vlastne zistiť nasvietením, e, lejzrom sa dá nasvietiť tá nádoba a tam sa vlastne zistuje, koľko tam ešte toho je. Mhm. Lenže musíme si uvedomiť jednu vec, že to nie je rozpustené v tom koloide o to striebro. Ono tam je v určitých tých nanočasticiach. To znamená, že tie nanočastice, oni nevyprchajú. Takže ja stále nemám dôvod, prečo by som mala tomu veriť, že to je potom e, menej účinné. Ano, čiže to je ako keby som si naberal nejaký jogurt, tak vždy mám rovnako v lyžičke toľko Asi hodnoty, tak. ako keby som si dal ja nie, zo spodu, z vrchu. Áno, preto odporúčam vždy pred použitím pretrepať, mm -hmm. aby to nebolo na spodu, ale aby sa to pretrepalo a mohli by sme to potom vlastne naliať v tej, v tej istej ano. forme, nie forme, ale tej, tej koncentrácii, ako je to treba z, na spodku. A sú to len litrové fľašky? Uh, nie, nie, však máme 100 ml, 100, ml. Uh, 100 ml s rozprašovačom, 250 ml, 500 uh -huh. ml, aj tisíc. Lebo že keď niekto polovičku skonzumuje a druhú polovičku odloží, či pre neho nie je lepšie si kúpiť menšiu? Ide totiž o to, že um, niektorí ľudia premyšľajú aj troška ekonomickejšie, takže vlastne tá litrovka, alebo lepšie povedané, litrovka je vždy lacnejšia, ako keď si kúpite dve Aha, politrovky. Uh -huh. A takisto aj premýšľajú, e, dá sa povedať, že ekologicky, pretože máte takto z dvoch pollitroviek dve fľaše, ale takto z litrovky máte len jednu fľašu na odpad. Uh -huh. Takže ako rôzne ľudia premýšľajú. No ale... je to ako pri becherovke viem, že 7 decka je tak a, a litrovka je tak, že to sa mi radšej tá litrovka oplatí. <laughs> No. <laughs> ano, ano. Uh, ja akože tiež uh, som za, aj za tú litrovku z toho dôvodu, že uh, napríklad ľudia nemusia za každým kupovať tie malé flaštičky a podobne no. ale, ale uh, sú ľudia ktorí uh, málo kedy majú nejaký problém Uh, tak im stačí fakt 100 mililitrová fláštička a občas si lupnú, keď náhodou cítia nejakú bolesť hrdla, tak chcú podporiť, nakopnúť tú imunitu a stačí jedenkrát, dvakrát si lognúť a to stačí na to, aby tá imunita sa nakopla. Dežto keď vieme, že je nejaké chronické ochorenie, tam tá litrovka je úplne na mieste. A viem si aj dočapovať, alebo je to už na druhý pokus tá fľaška nepoužiteľná? Uh, tým, že vlastne ja to viem uh, vydezinfikovať, uh, vyčistiť, tak uh, mne sa potom aj vrácajú tie flaše, ktoré uh, ľudia mi naspäť posielajú. Ale ja vlastne sa aj tak najprv vždy pozriem, že či v tom bolo koloidné striebro, alebo tam bol nejaký olej. Však uh -huh. pán Zacharovie ten tam mi vrátil flašu, kde bol predtým olej, no tak ako <laughs> To som rovno vyhodila. No. No. Vidíš to, my o, co som tam dával tie. No. no dokonca, no, tak akože fajn, dobre. <laughs> uh, takže vlastne to sú tie veci, ktoré ja ako, uh, môžem takto recyklovať, ale uh, dá sa povedať, že len z ekologického hľadiska, ale inak uh, finančne to je zanedateľné. No, a keby si niekto chcel niečo pozrieť, máte nejakú stránku, kde sa k tejto téme dostane, aby sa s tým zoznámil ešte? Ja osobne nemám mm. žiadnu webovú stránku. Manžel ten má planetanatur.sk Pochopiteľne tým, že je embargo na to písať, že aké to má liečivé účinky, tak sa tam len dozviete cenu, veľkosť a, a teda, že čo to je. Áno, áno. Pre, pre istotu, ale čo no, tam mali dať link na takéto relácie? Viac informácií mm. potom uzdroja. To je výborný nápad. Ďakujeme, Michal. No, však no. my to dáme do archívu a môžete no a potom, linkovať. Potom tam ešte máme Zinok, takže... Uh -huh, pezinok? Áno. Pezinok. Presne som aj Ninole hovorila, že keby som mala iniciály PE, tak no ja PE, Zinok, <rý> rába. Pezinok, no. No. no. Však môžete sa dať premenovať. No, dajte <rý> pokoj. Ja mám krásne priezvisko Mojžišova. Áno, áno, <rý> pekné. Niekedy ma hej, pomenujú hej. pán Mojžiš, takže hovorím, <laughs> nie, nie, tam, tam som sa ešte nedopracoval, že ešte vodu oddeliť od suš a vytvoriť sušu, neviem. <laughs> hej, hej. Takže to, čo sa teda manžel popýtal na ten Zinok, no tak Zinok. On... Uh, nemá šíru farbu Na to si treba tiež Potom poz, uh, si to všimnúť Pri kúpe mm -hmm. On má mierne takú, takú Mútnejšiu, dokonca keď to vyrábam Tak je ako mlieko vyzerá to veľmi zaujímavé On to, ono to potom sa trošička vyčistí keď sa to prefiltruje ale, ale je, je, je to také, také pekné také lečie no a táto, tento zinok ten sa veľmi dobre zľúčuje s meďou Kolejnou meďou, ale pravda, že nie súčasne. Hej? Ale keď sa použije, čo ja viem, ako som povedala, že dopoludňa meď a popoludní zinok, tak vlastne sa môže podporiť psychika. To znamená, že keď máme nejakých depresívnych ľudí, alebo ľudí, ktorým to ťažko pálí, tak, tak je to vynikajúca kombinácia, že e, fakt sa upokoja, dostane sa znova do tej výživy krvi, lebo však potrebujeme vyživiť krv, to bola meď, a potom e, zapeťí na to ten zinok, no výborné aj na mozog, aj na tú celú psychiku, výborné je to napríklad na to, keď naše zmysly sú chabejšie, e, zrak, e, to zase tiež s, e, s koloidným m, zlatom zrak, je výborné riešiť a potom, keď napríklad máme slabší čuch že chemické látky nám poškodili čuchové bunky tak naozaj ten zimnok dokáže ich zregenerovať Pri kovide sa stráca čuch a Presne tak, presne tak. Takže potom ono po určitej dobe znova nabehne, ale ak chceme trošička to popohnať, tak je kolejný zinok vtedy vhodné uh, podať. Uh, aj zinok, aj zlato, aj meď potrebuje k svojmu uh, účinku aj uh, vitamín C, aj vitamín A. To znamená, že vtedy je dobré um, mať v rámci toho jedálnička niektoré tieto, uh, tieto potraviny, a, ktoré obsahujú väčšie množstvo. Nie vyrobené, že ja neviem, idem do lekárne, kúpim si vitamín A, teda pro A alebo, alebo C, to nie. Ale také, čo sa nachádza priamo teda v, tých, uh, v tých potravinách. A zase dávam si striebro, dávam si zlato, dávam si meď, a keď dám ešte aj zínok, nebude to už prehnané? Nie, nebude. Vôbec nie, pretože uh, tým, že sa nachádzame v takom prostredí, v akom sa nachádzame, je veľmi veľa rôznych atakov od uh, ľudí, myslím, keby, keby ste mali taký, také, také, také videnie, nechcem povedať aj rengenov, lebo tým by sme to nevideli, ale také videnie, že čo je všetko v prostredí, aké myšlienky ľudí, aké, a, aké veci, čo všetko sa nachádza, aké elektromagnetické žiarenia, vlny a, a tak ďalej to, tak by ste zistili, že vlastne na to, aby som tu vôbec mohol nejako prežiť, tak potrebujem určitú podporu. Hej. takže na to, aby sme vedeli fungovať v tento narazné, alebo teda v, tom, v tejto džungli všetkého možného, tak je dobré e, používať e, koloidy na to, aby sme e, boli silnejší a odolnejší. Áno, no, len na to, aby som si mohol dovoliť aj jedno, aj druhé, aj tretie, aj štvrté musel by som na to aj celkom slušne zarábať už. Výborná e, e, taká pod... E, nechcem povedať podotázka, lebo to nebola otázka, ale taký... E, také myslenie, poznámka. Také e, poznámka, lebo uh, presne o tom to je. Mážel ma pozná, ja nie som nejaký zastanca potravinových doplnkov a vôbec uh, niečoho, čo ľudská ruka vyrobila uh, niekde v laboratóriách a podobne, ale ja som zastanca hlavne toho, aby sme, aby sme pracovali na sebe, hm, pracovali, aby sme skutočne ten život brali tak e, inak, ja chápem, že niekto môže mať problémy ja neviem, s financiami, so zdravím, so vzťahmi, s deťmi a ja neviem čím všetkým. A presne o tom je to, že všetko toto, čo sa nám deje v živote, to nie je proti nám, ale je to pre nás. A keď si toto uvedomujeme, že je to pre nás a vieme čítať v týchto našich životných situáciách, tak úplne inak sa budeme potom pozerať na ten život a budeme ten život brať e, s takou ľahkosťou a ďakovať, ja hovorím každému klientovi prosím vás ľudia, nežiadajte stále ale ďakujte, ďakujte za všetko, veď to nie je samozrejmo že, že máme dve ruky že vidíme, že vieme rozprávať, že máme kde bývať že tu je mier, proste to to nie je samozrejmosť hm. takže my keď si budeme uvedomovať a ďakovať za všetko, čo máme okolo seba, tak sa to bude úplne inak potom premietať aj do toho zdravia a do toho všetkého a nejaké potravinové doponky nebudeme potrebovať. To je zase niečo, čo by sme mohli riešiť asi až v tej druhej časti, ale ešte tu mám otázku, ktorú... Prepačte, ktorá začína o desiatej, že? Áno, áno, áno začína o desiatej. Vidíte, to je detálna žena, ano, to znamená, sleduje čas. keby bola všeobecná, no tak sme stále... Na hodinky ťukaš, na hodinky, máma nakaledná. Tak, tak, tak. No alebo Miriam píše ešte k tejto téme, všetkým prajem krásny deň a rada by som sa opýtala pani Mojžišovej, že či môžu užívať koloidné striebro, prípadne zlato aj tehotné ženy. No, keďže som spomínala toho doktora Písa, tak on vo svojich publikáciách napísal, že všeobecne sa neodporúča tehotným a dojčiacim ženám užívať koloidy. Ale čo mal žienky, ktoré na vlastnú zodpovednosť užívali koloidy, ja osobne mám také tiež klientky, tak... Ani jedna nemala žiaden vedľajší účinok a práve, že sa im vyriešili veci, kvôli ktorým brali tieto koloidy. A preto on hovorí, že nebude to odporúčať, ale nevidí v tom problém. Mhm. A to isté môžem asi povedať aj ja, že ja osobne mám klientky, ktorým som povedala, že kľudne aj na moju zodpovednosť nech si to dajú a oni si to dali a žiaden problém dneska deti majú aj, aj 10-15 rokov je to. Je to keď spory. som začínala to brať ešte som nebola tehotná a šup už sa stalo no niekedy to pomôže hm? lebo zoberme si že základ tehotenstva alebo neplodnosti je slabosť obličky močový mechúr a keď sú tam zápalové procesy tak samozrejme, vy sa môžete snažiť, ale tým pádom, tým, že tam je slabá energia a je tam ten zápal, tak k tomu procesu neprebehne. A niekedy, keď si ten človek, ako keby že nasadí koloidné striebro, lebo sa o tom dozvedel, vyrieši si zápal, tak zrazu zistí, že my sme mm -hmm. Takže... a sme odtehotnili. Takže sa to stalo. Som... Uh, ja by som ešte, Peťko, zvoraznila jednu vec. Áno, toto bolo hlavne z pohľadu muža, že keď chce po, uh, počať dieťa, alebo splodiť dieťa, lepšie povedané, tak vtedy potrebuje mať hlavne obličky močemechúr, uh, naozaj ten urogenitálny systém v poriadku, ale už je veľmi dôležitá pečeňová krv. Takže vlastne, keď ešte aj tá žena má slabú pečeňovú krv. Uh, to je najdôležitejšie, však vlastne to bábetko, alebo ten plod sa vyvíja hlavne z jej krvi. Takže keď ona nebude mať dobrú krv, alebo slabú, nevyživenú, no tak potom sa ani nedokáže uhniezdiť to vajíčko. Takže skutočne ten, um, aj obličkový, aj tá pečeň, to je veľmi dôležitá. No, ale um, tam sa... zahniezdiť potrebujú obaja. No. Ano. Aby som sa rád vrátil ešte k tým vitamínom, Alebo si hovorila, že tam treba Pri tom zimku, medi a zlate mm. Že je vhodné používať C ano. A pri striebre Zase to tak nie je úplne Áno, presne tak, díky Michal uh, Zase striebro Je no, ako keby Nechcem povedať kontraindikované Ale je to škoda Pretože vitamín C je taký uh, malý antibiotický uh, prípravok, takže vlastne je to škoda. To je tak, ako keby sme chceli uh, počas antibiotík alebo počas užívania antibiotík uh, užívať aj koloidné striebro. To mi mnoho ľudí dáva túto otázku. A je to škoda, nech sa rozhodnú. Keď chcete antibiotika, doberte antibiotika po určitej dobe, potom môžeme nabehnúť na koloidné striebro, ak to bude nutné. Ale náraz brať obidve je to škoda. Finančná, určite. A, ale no. nič sa zle neudeje. To chcem len povedať, niž e, katastrofálne. len jednoducho to striebro si neurobí tú svoju prácu, ktorú by si mohlo urobiť. Na šťastie e, ani antibiotika škodinia. potom. Hm. No a potom vlastne aj e, c a koloidné striebro, tak zase to c to isté. Škoda c škoda striebra, keď to naraz dávame keď niekto chce veľmi tú imunitu podporovať tečkom, no tak dobré, do poludnia nech si alebo hneď ráno nech si dajú niečo nejaký vitamin C v forme nejakej potraviny ale potom už na večer keď sa užíva striebro tak to by som teda ako nedala počasť No všetko naraz aj tak nedáme ani v rámci tejto témy ale ak máme stihnúť ešte aj tú druhú tak by som navrhoval teda prestávku. Ja vás aj na novo prezvoním, aby ste mi po dvoch hodinách nespadli z telefónu, lebo už sa k tej, tomu času aj blížime. Uh -huh. A zatiaľ uh -huh. si to... Áno, chcete niečo dodať? Uh, pán Kršiak, a uh, ono v podstate, uh, to, čo ste napísali, že Vysoká škola života, alebo teda mážal ja to, som to, napísal, tak... to Ja som to nepísal. Hej, hej, som sa opravila, že mážal to vlastne napísal, tú tému. Uh, je to... Ja som aj dávala tú otázku, že vlastne a čo tam chceš odo mňa? No, no, Odpovedie je úplne jednoduchá, že, uh, lebo reálne mi aj tak... myslíte, že to stihnete? Jasne, že to stihneme, lebo my o 11. Aj. máme nového, takže... Lmavý, tak, no? Takže uh, to, čo som ty myslel, že keď sa vy teraz pozeráte na ľudí, ako ľudia fungujú, ako premýšľajú, ako komunikujú uh, Uh, tak ako by ste to popísali, že kam to ľudstvo smeruje a kam by mohlo smerovať, uh, keby si ľudia uvedomovali tie možnosti, či už svojej mysle, tela, duše? Uh -huh. No, uh, zás budem hovoriť len svoje nejaké pohľady, názory, to čo so mnou uh, rezonuje. Uh, mnoho ľudí so mnou nemusí súhlasiť, ale ja uh, ja osobne myslím, že ľudstvo, ktoré je na tejto planete a v tejto nejakej galaxii, tak má nejaký ten svoj vývojový proces. Tak ako to celé vzniklo, ako to celé sa vyvíja, tak má prírodzený proces zániku. Um, akože takisto ľudstvo sa bojí, že, že ja neviem, že za chvíľku tu bude koniec sveta a podobne, no, ja by som to až tak skoro nevidela a k tomu ale smeruje pretože je to podľa mňa úplne prirodzený vývoj. Je to prirodzený vývoj, ako keď proste tá rastlinka vznikne a potom odumrie. Je to podľa mňa aspoň v tejto forme, v ktorej sme, nejakej tej materiálnej, tak si osobne myslím, že to takto speje k tomu. No a zatiaľ Ľudstvo sa vyvíja presne tak, ako sa vyvíja. <laughs> nemôžem to charakterizovať ani ako plusovo, ani mínusovo. Pretože mnoho ľudí vidí práve tých, ktorí kričia, ktorí sú hluční. A ono to... E nemá až tak veľmi s e, inteligenciou čo robiť e, a vlastne e, si preto myslíme, že ľudstvo e, hlúpne. Ale tí, ktorí sú inteligentní alebo, jak by som to povedala... Múdri, ktorí... lebo inteligencia je len určité, určité množstvo informácií, vedomostí, mm -hmm. ale tá múdrosť je, že človek tie informácie, ktoré má vie s nimi pracovať a vie ich využiť, či už v rámci svojho dobra alebo prospekty. To áno, len vás nakoniec, tí, ktorí nie sú tak inteligentní, ale respektíve múdri, vás stiahnú tak, či tak do toho istého cieľa, do ktorého smerujeme. To... Aj, keď ste, aj keď máte tých vedomostí veľa. Ale on, reálne... To je otázne. To je veľmi otázne, pretože čo stiahnu uh, vašu... Uh, fyzickú stránku alebo vašu duševnú ducha e, viete, keď je niekto naozaj múdrý, má tú, e, takú tú múdrosť tak, e, tak ho nemôžete v žiadnom prípade stiahnuť. No ak má vypuknúť povedzme Tretia svetová vojna no tak skončíte, skončíte v tom, v tej katastrofe aj vy, aj keď ste boli múdra a inteligentná. Ako, myslíte ako že zomriem? No môže napríklad aj toto nastať No, no a... ale tým sa nič nekončí, to je na tom tá sranda. No niečo tu bude aj potom, určite. No to <laughs> ide totiž o to, že ako vaša mysel to zoberie. Stále o tom celú tú hodinu a pol rozprávam, že stále je to v našich hlavách. Ak ja sa budem báť, že príde sem nejaká tretia svetová vojna, tak presne to aj príde. Aj keď to nie je hmatateľné, čo hovorím, ale presne, keď sa ľudia stále rozprávajú o tom, že nebude energia, že si nakúpme na tri mesiace potraviny, že nás títo ľudia, ktorí sú zlí, nás ťahajú do nejakého, nejakej záhuby, no tak potom jasné, že je to pre nás katastrofálne. Je to katastrofálne. A ja vám poviem môj postoj. No a čo? Nech to príde, až bude sranda. Tak áno, niektorí teraz, utekajú, akože... lebo, lebo príde Putin, alebo príde teraz zase niečo iné a furt niečo má prísť. Viete o čom to je? Je to o emóciách. Pretože tak ako vám je uh, uh, príjemný ten, ten, ten sused, tak ten druhý sused vám nemusí byť príjemný. Takže vlastne mnoho ľuďom je príjemný Putin, mnoho ľuďom je nepríjemný. No. Stále je to o našich emóciách. Sľubovali tom, nám aj koniec tým... sveta, pozrite sa, no. my sme, len sme si ho nevšimli, už tu bol. <laughs> No, a, ale Majovia to mysleli trošička inak, že? Mm -hmm. Koniec sveta. A stále je to len v takých tých v úvodzovkách, pretože my e, našou, našou trojidimenzialnou charakteristikou nevieme ani len, ani len si predstaviť, čo to znamená koniec sveta. Nevieme si to vo vesmíre. Predstav... My si predstavujeme zrazu, že tu nebude nič a že vybuchne planéta možno, každý si to predstavuje inak. Aho, budeme lietať ale... vo vesmíre. Ako, chápete, každý to má nejak inak. Ale ja osobne, uh, ja, ja som ten človek, ktorý má rád uh, čistotu, <laughs> teraz si protirečím, <laughs> mhm. ale čistotu takého čistého ducha. To znamená, že tam vidíte, že keď niekto do vás rípe. Má tam on toho čistého ducha, čo, on tým smeruje, čo tým sleduje, kam smeruje. Chce ma ponížiť, chce vytiahnuť odo mňa energiu. V konečnom dôsledku je to výborné pre mňa. Nie je to jeho problém, ale je to môj problém, že on na mňa útočí a ja to beriem emotívne a, a že vlastne teraz, teraz ho budem nenávidieť. Hej. Tak keď sa na to pozrite takto, tak v podstate vy ste vo výhode, lebo on musí so sebou byť 24 hodín denne a vy s ním nemusíte. Určite. A preto hovorím aj dcere, že nikoho nezaujímaš. Je to hrozné, čo hovorím, ale nikoho nezaujímaš. Možno chvíľku, keď si v škole s nimi, mhm. ale každý sa zaoberá svojimi vecami. No. dokonca aj partneri, keď sú vedľa seba každý má v hlave len tie svoje veci, ktoré práve rieši takže na určitý moment ste v interakcii s nejakým druhým človekom uh -huh. ale inak dávam páčika a potom už ide ďalej No a keď ste, <laughs> otvo a keď ste otvorili tú tému, že a, a, trojdimenzionálny pohľad, aký je tam ešte vyšší lebo väčšina ľudí sa presne pozera na to a preto som to nazval, že vysoká škola, lebo to som aj, keď ma robíme tie relácie, hovoril poslúšačom, že postupne, ako tá mentálna úroveň tých ľudí bude narastať, budeme schopní otvárať aj iné témy. Čiže aj ste naznačili, že napríklad májovia koniec sveta brali inak, ako my sme to vnímali. Takže skúste možno toto. No, pravdu poviem, Peťko, že neviem presne, ako to oni brali uh, presne, hej. No, ja, ako nie to viem. viežili ste vtedy, tak hej. nemôžete. Ja viem, ale tak ako, to, tak ako to vy vnímate, lebo to tu vidíte, to je ten uh, dar manželky, že ona je detailná a má 5 trojok, takže ona vám nepovie všeobecne, že ja sa na to pozerám. Takto ona vysvetlí, že to je jej pohľad a že tých pohľadov tam môže byť milión pecto. Čiže mňa zaujíma váš pohľad na to, ako vy ste vnímali ten koniec sveta a že čo sa proste udialo, alebo čo sa deje a ako sa ten svet, kam to smeruje? No, tak ako som teda vlastne spomenula, že ja teda e, som si takmer istá, že ide k e, procesu e, zániku. Už sme pod tým horizontom, takže je to prirodzený e, rozvoj, vývoj, neviem, ako by som to nazvala. Takže ako k tomu smerujeme... Uh, opakujem znova, nie som si úplne istá, že by to malo byť v týchto najbližších dňoch, ale uh, čo si myslím, že ako to Majovia mysleli s tým rokom 2012, tak to bolo, že bude koniec určitej éry. Koniec éry uh, myslenia. To znamená, že fakt už uh, ešte pred tým rokom 2012 to, to úplne to, to, to sa nedá, že presne v ten moment sa to zmenilo, ale to krásne, tak ako všetko prechádza jar, do leta, leto, do jesenia a tak ďalej, tak to sú postupné procesy, ktoré úplne viditeľné budú až za niekoľko rokov a my ich už teraz vidíme. To je vlastne zmena myslenia. Však tak bola renezancia, baroko, rokoko, tak. Tak, ba, doba ľadová, doba taká všeliaká, tak. tak aj my sa proste určite blížime k nejakému prelomovému obdobiu. Presne tak. A také niečo, že, ako, že sa planéta prehrieva a podobne, skleníkové efekty a podobne, to sú, ako, nechcem sa k tomu vyjadrovať, ja s tým nesúhlasím, ale prirodzená, Uh, uh, prirodzený vývoj našej planety Zem uh, tam je, jednoducho sa mení však to je pochopiteľné však ako ona že byť niekoľko že stále rovnaká No tá ľudská činnosť musí nejaké následky zanechávať, to je pochopiteľné, no, len niekedy pozor, len, len niekedy je to podľa mňa postavené na tom, čo potrebujeme predať a ako potrebujeme ľudí nasmerovať tak im povieme toto, toto, toto Jasné, keď sú na to ľudia e, slabo vybavení, inteligenčne, alebo teda múdrosťou, tak sa na to chytia. To je pochopiteľné. Veď ako musím si dávať spätne otázky, nie? Veď nemôžem ma predsa opiť e, e, rožkom, jak sa hovorí, nie? Veď musím si dať spätne otázku. No ale, ale čo ste hovorili, že tá ľudská nejaká ruka, že má nejaký ten vplyv. Ja som si nie úplne istá týmto, čo ste povedali, pretože ja osobne myslím, že planete Zem je to úplne jedno ako sa k nej že Ježiš, to bude teraz atakov na to. Ale máte rôzne tie povedala. nelegálne skládky a na tých miestach určite, keď to tam ľudia doniesli, tak to nemá už tú podobu ako to predtým bolo o kvitnúcich mm -hmm. lúkach a tak ďalej, takže mm -hmm. Mhm, uh -huh, uh -huh, jasné, jasné, chápem. Uh -huh. uh, aj s týmto si vie príroda poradiť. No, vie, je, len to trvá dlhšie, poradiť. keď hodíte niekde umelohmotnú uh -huh, fľašu, dlhšie. tak dlhšie to tá príroda spracováva, ako keď tam necháte toaletný papier. Ale to nie je pre prírodu problém, to je pre ľudí problém, že tam majú tie, uh, tie pohodené fľaše. No. To nie je pre tú prírodu problém. To znamená, že my sami, uh, my sme presne ako tí paraziti. Paraziti robia to, že oni sa uchopia, uh, teda chopia sa uh, výživového procesu svojho hostiteľa, a oni ho zlikvidujú. Hej? To znamená, že my sme presne taký istí. My si sami ničíme svoje vlastné prostredie. Planéta Zem s tým nemá absolútne nič. To vám hovorím ako môj názor, pretože ona Teď sa rozhodne, že jednoducho tuto uh, potrebujem uh, si urobiť uh, takýto prediel, hen taký predel, no tak to urobi. Ona sa nepozerá na to, že my tu sme ako nejakí mravčekovia na tej zemi. No áno, len keď vy tomu dopomáhate a zlikvidujete si niečo, čo sa dlhší čas potrebuje nejako uh, uh, postaviť na nohy, no tak škodíte aj tej prírode, lebo jej proste znemožňujete, aby bola v tej kondícii. A čo keby sme prijali tú možnosť, že uh, príroda si to vie proste eliminovať. No vie, lebo ona si, si s nami spraví poriadok, zlikviduje nás. No jasné. A, Hovorili a... ste o tej ne nelegálnej skládke. Áno, v Obrakúnii to už je x rokov, hej, čo tam je obrovská skládka, nikto s tým nič nerobí, lebo mm. keby to otvorili, tak sme akože my ľudia, sme, pardon za výraz, no neviem kde, že? <laughs> ale, ale my sami. Nie príroda. Príroda sa... My keby ako ľudia sme tu už neboli. Ani jeden člověčik, Ona sa tak krásne zregeneruje. Áno, veď jasné, ale však viete, Že idete, ale idete po diálnici niekde túto stredným Slovenskom a vidíte tie pohryznuté kopce, kde sa uh -huh. nejaké kameňolomy a tak ďalej. No my to robíme, my to ničíme. Vieme, Počkajte, jasné. No? Ale veď príroda alebo planéta Zem nám dáva túto možnosť Veď môžete, dolujte tie kamene kľudne, mám tu drevo ja vás všetkých dokážem aj zasítiť lenže je otázka, ako my ľudia to zoberieme stále len pre nás zle Ano, lebo je my sa potom prírodu. pustíme do toho takým spôsobom že celý ten kopec vieme zrovnať so zemou úplne na, na úroveň mm -hmm. takzvanú nižšiu nadmorskú výšku z toho ale príroda nám už taký kopec nevráti naspäť. Len to, čo naznačuje manželka je presne o tom, že je to ako ľudské telo. Že keď človek dostane chrípku, alebo nejaký takýto anginku, alebo niečo, tak uh, vieme nasadiť, čo ja viem, koloidné striebro, alebo antibiotika. To áno, a, a, ale keď si ja odrežem nohu, príroda mi už druhú nohu nedá. No jasné, ale... ale a, Dá. To... Môže. Vážne? No jasné. Aj tretiu. Existuje taký prípad. Aj tretiu. Exist... Uh -huh. no, je, ale to je jeden z mála príkladov no, ale, ale to je preto, lebo ten mentál je tak nastavený Pretože on nevedel o tom, že mu to nemá dorazť Lebo nám, nás dali program že keď sa ti zlomí ruka je to veľký problém a na to si dávaj pozor a ruka uh -huh. ti už druhá nedorastie. Každý z nás sme to počuli Ani oko sa ti už nevie zregenerovať Čiže vy keď tomu uveríte tak sa to stane Ale keď sú... Uh, napríklad uh, kmene alebo ľudia, ktorí žijú v súlade s tou prírodou, tak oni vidia, že keď jašterica príde o chvost, tak jej prírodze nedorastie. A jeden povedal ženské, že taká si škareda, že to by bolo lepšie, keby ti tvár rastla z druhej strany a ona tomu asi uverila, tak preto jej nenarástla. Áno, <rý> môžu tam byť aj takéto pohľady, ale to je to presne, čo sme sa bavili. My používame naše schopnosti len na minimálne percento a my čo robievame webináre, aj tento rok budeme robievať takisto vzdelávanie ročné a sú tam manželia, belovsovci sa volajú a oni robia rôzne ako keby takisto vzdelávania a majú klientov ktorým normálne dorastol žočník. Že v podstate odoperovali mu žočník a doktor bol v šoku, že vám nemôže dorastť žočník. A on, prečo? Mal, by, mal byť pišný na seba, že sa podal. Nie, ale doktor bol v šoku, lebo logika, hlava... To, to prí... nedoštudoval to takto, že to môže naráziť, ale... Tak Dobre, tak si predstavme teraz. Fantazírujme. Maximálne dokonalý svet. Prídem do nemocnice... Noha škareda odrežeme, položíte dva mesiace a keď tomu veríte, dorastie vám druhá noha. Nie, tá technológia. <laughs> že... to by to fungovať, ja by nie? som do toho vstúpila. Ak ste povedali, že dokonalý svet a prečo nemocnice, viete, tam nemajú čo a robiť. Tak... <laughs> <laughs> ano, dokonalo v dokonalom svete a by som to. sa ani do nemocnice nemohol dostať. Čiže ja... zoberme si, že my si myslíme ako ľudia, že v tom obrovskom vesmíre... Zme uh -huh. jediní tvory na tomto svete, uh -huh. ale keď zobereme, že keby tu prišli tie vyš, vyššie bytosti, tak oni sa pozrú a že vy takto liečite komplikovanie ľudí. Veď pozrite, tuto má ťažkú chorobu a to vidíte v tých sci-fi filmoch, že vás dajú na také lehátko a zrazu prejde nejaký, taký, uh, nejaká žiara okolo vás a akákoľvek diagnóza je fuč akýkoľvek problém. Nohu, ruku, opravia, štítna zlaza, mm. čokoľvek. Mm -hmm. A my sa tu motáme v tom, že ja mám rakovinu sleziny. To je smrteľná choroba. Čiže zoberme si našu obrovskú prízemnosť. Celý život je smrteľná choroba. Je <laughs> no, tým, u... že sa zobudíme. A umierame tak. pomaličky však. No. No. Ano, no. Ja by som k tomu ešte povedala jednu vec ohľadom toho ochorenia. No. Ja osobne si myslím, že každé ochorenie je spôsobené tým, aký sme. To znamená, že keď má niekto rakovinu, jo, toto veľmi ľudia neradi počúvajú, rakovinu nemajú moc dobrí ľudia. Aj keď sa mnohokrát hovorí, že, že tento človek, že to bol tak stelesnené dobro a on dostal rakovinu, to je teda nespravodlivé. Každý ten, kto dostane rakovinu, nie je dobrý človek. A to teda vám hovorím tak, ako hej. To znamená, že keď dostal až takéto ochorenie vážne, tak uh, sa treba pozrieť, čo je to za človeka. No. Nad čím a... premýšľal? Ako premýšľa, uh -huh. ako premýšľa, nad čím premýšľa celé dny, keď prídu klienti a ja sa ich spýtam, nad čím vlastne celý deň premýšľate, čo je gro vášho myslenia počas celého dňa, týždňa, mesiaca. A prečo sa potom hovorí, že vyhnú. zlá burina nevyhinie, keď hovoríte, že zlí ľudia majú rakovinu a vyhinú? No, tak toto nebolo močťastné prirovnanie. <laughs> <podľa mňa. laughs> mi to tak napadlo mi to tak, no. V hej, hej. Čiže vysvetlíte, určite vysvetlíte toto, lebo toto bude vrtať veľa ľuďom v hlavu. No jasné, tom je úplne jasné, pretože uh... uh, toto presne ľudstvo uh, nemusí. Nemusí to, že vlastne mnoho ľudí sa chytí toho ahoj, on je chorý, to je jednočné rakovinu, alebo má nejaké iné ochorenie a teraz ľudia ľutujú. A to sa tým ľuďom všetkým páči, keď ich ľutujú. Možno cez výnimiek e, sú chlapí, ktorí nechcú, aby ich ľutovali, hej, lebo sa cítia slabí vtedy, ale e, to je príjemné pretože si ich zrazu niekto všimol. Ale sú aj takí, hm. ktorí to, a hlavne ženy to zvyknú tak vraj, že to taja pred verejnosťou, ne, vôbec nič nepovedia, len sa zrazu človek prekvapenie pozrie, že ona zomrela na rakovinu. Áno, to je charakteristika toho človeka, pretože sa hambi. No a Hej. ešte vysvetlíte to, že keď sú takí, že akože na, na oko, že to okolie vníma, že ten človek hm. bol dobrý, hm ako všetkým pomáhal. V čom vy vnímate ten pohľad z tej vysokej školy, z toho nadhľadu, že je to zlý človek? Že toto vysvetlite. V prvom rade, dobrý človek z môjho pohľadu je ten, ktorý žije v súlade so svojou existenciou a prírodou. To znamená, že je dobrý k sebe, nehovorí škaredo o sebe, Nehovorška ľuďe o sloníkovi, že? Pamätáme tam si. <laughs> <laughs> Hovorí pekne o sebe. Uh, druhý by hneď už povedal jo, to je nejaký sebec, hej, narcista a podobne. Ha, ha, ha. A to je presne to, čo do nás vštepujú mnoho rokov. Aby sme si nepovedali seba vedomo, akí sme pekní, aký sme takí, lebo príde niekto druhý a hneď povedal, no, určite, veď ty máš dlhý nos, ty máš žen také uši, ty máš žen také toto. Čiže vlastne uh, my sa toho bojíme, aby nás niekto ošacoval a kritizoval. Preto vlastne to nevieme. Takže hovoriť pekne o sebe žiť skutočne v súlade s prírodou, s prírodnými zákonmi. To, to by som tu mohla menovať, ale máme len posledných 5 minút. Mnoho vecí, ale je to ťažké. Prečo to ľudia nevedia dať? Lebo je to strašne ťažké. Lebo máme tie presvedčenia, máme tie programy, ktoré nám dávajú nie naši rodičia, len ale aj školstvo, prípadne. Um, svietenci alebo, alebo mnoho ľudí dozadu pr predkovia. Čiže máme tam toľko tých presvedčení, že pre nás je to nemysliteľné, aby sme hovorili o sebe pekne, uh, dávali do seba uh, kvalitu, naozaj kvalitné veci, uh, na seba kvalitné veci, Uh, hovoriť pekne o druhých, hovoriť pekne o veciach, uh, obklopovať sa peknými vecami, obklopovať sa aj bohatstvom. Proste toto je, toto je vec, ktorá uh, je, podľa môjho, v mojich očiach je to dobrý človek. Ale častokrát sa stávame v ezotérike alebo v duchovne uh, svetkami. Tých, že oni meditujú a potom za rohom nadávajú buď na politiku, alebo na všetko. Ten odhodil papier, ten urobil hento, ten... Ale to je celý čas o tom hovorím, keď budem na to dávať, upozorňovať na to, tak to potom tak bude aj vyživované. Preto aj vy máte, pán košiak tieto rôzne relácie ohľadom mm -hmm. aj politiky a tak ďalej. Namýchnete sa na to, A to je presne to, čo od vás metríske chce aby ste sa tým živili, aby ste živili tých druhých. Ale keď budeme hovoriť o pekných veciach, tak zrazu to... To nepekné sa bude stále strácať a pôjde do úzadia. Joj, ale sa pekne pošmikol na tom ľade. Áno, a tu je ešte otázka. Ako si si pekne zlomil ruku? Tu je ešte otázka k ale ešte, toto bolo tiež veľmi zaujímavé, pretože kamoška mi volala, mala vážny problém, nejaký depresívny alebo niečo, a hovorím, že je však ďakuj tomu, že máš depku, ona, že si ty tak normálna. A toto je presne to, že naozaj ďakovať aj takému akože nešťastnému súhru udalosti, pretože my nemáme ani šajn, ako to veľmi bude potrebné pre náš rozvoj. Pre náš rozvoj je všetko dôležité. Aj to, čo v očiach druhých vyzerá, že je to nešťastie, tak v konečnom dôsledku je to veľmi dôležité pre náš rozvoj. No ale ako vy odovzdávate, tak druhí môžu aj reagovať a, a ľubov ten je takým typickým príkladom toho, že na všetko sa dá pozerať aj negatívne, lebo nepíše prvýkrát takýmto spôsobom. Vážená premúdre mm -hmm. pani, moja mamka bola svätý človek, každému pomáhala, bola skromná a každý ju mal rád a tiež niekoľkokrát trpela rakovinovým ochorením. Ak, lebo bola ak, skromná. Ja ak ak tvrdíte, že bola zlým človekom, vo, mm -hmm. veľkými písmenami ho píše rozprávate bludy a nemali by yes ste vôbec verejne vystupovať. Nie nadarmo sa hovorí, že dobrí ľudia zomierajú a zlí prežijú, lebo veľmi často je to tak, vyračej mlčte a netliachajte. Áno. A trafena ho za gagala. Perfektne. Ďakujeme veľmi pekne. Toto bolo super. Ľubo preto, vás má rád. Ľubo vás má rád. No a to a to... ja potrebujem. Čo hovorí napríklad aj pán Bánáš, on hovorí presne na takýchto fackách môžem stavať svoj dom. Pretože toto je výborné. Ja ďakujem tomu pánovi, lebo to sú presne tie veci, kedy nepochopil, o čom vlastne celý čas hovorím. Ale to je v poriadku. Každý sme v nejakom tom svojom nastavení a presvedčení. Je to úplne v poriadku. Um, um, môžem tliachať, resne to som aj upozornila, že teraz bude to veľký nápor toho, uh, kto sa ohlási. Kľudne, ale potom... Uh, ako je možné, že tá pani dostala rakovinu? Nechom hlavné vier. je, nebo, vier, hlavné je keď, idem, keď idem do diskusie, tak musím počítať aj s tým, že mi niekto v, v úvodzovkách streli po papuli. Bude oponovať. Veď tak... toto je presne to, keď pred x rokmi mi manžel hovoril, že chcú aj teba do Markýzy. Ja chcem hodinovú, dvojhodinovú reláciu, kde budú oponenti. Ja chcem, aby mi oponovali tí ľudia, pretože ja sa tým rozvíjam. Ja sa tým rozvíjam a viem, že e, majú, rozširujem si obzor, že ľudia majú takýto názor. Je to úplne v poriadku. Takže e, prečo sme aj takto rozpoltená spoločnosť, lebo nikto nechce poriadne prijať názor toho druhého. A stále si bude tvrdiť len to svoje, zo svojej úrovne presvedčenia. Ja to neberiem, jasné. No. Takže to je... No dôležité je, aby sme vysvetlili, že uh, kde je ako keby taký ten uh, mierny omyl uh, Ľuba a jeho pohľad, preto to sme nazvali ako vysoká škola, lebo choroba prichádza vtedy, keď človek stratí moc nad svojim životom. A keď vaša mamina bola taký dobrý človek, tak by bola otázka a kľusk, uh, kľudne skúste na to reagovať, koľko času ona venovala sebe. sebe. To znamená, ako jedla, ako cvičila, ako uh, robila dýchové cvičenie, alebo myslí... Si... Ako žila. Presne tak, že to, že pomáhala druhým a bola ústretová pre všetkých, tak to je taký z psychológie, sa tomu hovorí, že syndrom záchranára. Musím vás zastaviť, lebo vyzerá to, že nám mobil odišiel. Nerozumiem tomu, keď je v elektrike, že nám vyplo baterku a stratili sme spojenie. Máme, manželka, je tu? Nie, nie je tam už. Haló, haló? Nie je tam. Aha. Sledujem, že sa veľmi rýchlo vybil a teraz nerozumiem tomu, musíme dať pesničku a skontrolujeme Dobre. situáciu, lebo inak sa potom nespojíme Dobre. už Takže jdeme na prestávku a po něj se vrátíme.